Jó reggelt! Aha! Halló Na most hallok. szia! Szia! Uh, Tamás lejébb a kábor hangját egy kicsit, köszönöm szépen. Uh, az elmúlt napokban nem érezte magamat túlságosan jó fizikailag. Ezzel együtt tegnap kockáztatva vagy felszökik a lázam, elmentem és megvettem a könyvet. Jaj, neked pont tud megvenni. Én kérlek szépen, ez nem a reklám helye, elmentem egy áruházba, elmentem az Olléba, és olyan Én úgy tudtam, hogy ott még nincsen. Ah, szuper. Ja, bocsánat, nem reklámozni akartam, csak én úgy tudtam, hogy kb. jövő ételejé lehet majd nagyon boldogban kosni Szuper. Aztán utána fölment 38 ra de, de jó. tételezzük fel, hogy a kettő között nem volt összefüggés. De minden esetre a 33 megoldás, 33 égető problémára az kiegészült egyel, <coughs> hogy vajon az én lázamra milyen megoldás van, de azt ez a könyv nem fogja tartalmazni. Hát ezt akkor van, ha jól hát, ez, Az ez még az utazás, ez Vagy az utóhatás? Az utazás utóhatása az ennél sokkal kiterjedtebb az ennél uh -huh. lényegesen kiterjedte. Filipov Gáborral beszélgetek, hogy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, egyensúly intézet kutatási igazgató, és ha már az utazást evlítted, akkor nem tudok arról megfeledkezni függetlenül, hogy ezt a nézők hallgatók privatizálásnak tekintik-e vagy sem, de hát sosem múló nem tudom mit okozott, nem nyolc napon túl gyógyuló, de abból a szempontból nyolc napon túl sem gyógyuló a, a, a mi élményszinten ért. Nem csak abból adódóan, hogy mit láttunk, hanem ismét a társaságból adódóan, és hogyha ez nem privatizálás még egyszer, akkor hát a lányod egészen kiemelkedő, vagy a lányotok egészen kiemelkedő élményt okozott, és az, hogy így öten voltunk, az olyan folyamatokat indított meg bennem, amely folyamatok nagy valószínűséggel egyhamar nem fognak befejeződni, majd tájékoztatlak, hogyha valamilyen eredményre jutok. Jó, oké. Okay. Kezdjük az szóval. Ugye ebben korábban már által a traktált részek vannak, hogy közeleti vitáig, mint a szüntelen, kollektív lidészes álmok körül forognának, ehhez képest úgy tűnik hogy a sikerelt, irigyelt országon, mintha nem a nemzes sorsa múlna az épp aktuális választások eredményén. És ugye a váltóbbot szokáshoz te sokáshoz híván Navrasis Tiborna fogod átadni, aki Exterde Tiborral beszélgetett ezen a héten is, és ott arról volt szó, hogy mindent a politikától várunk, és felvetődött az élhetőség kategóriája, az élhetőség, amely ki tudja milyen mértékben a stabil közállapotokon múlik. Az, hogy nálunk olyan közállapotok alakultak ki, mint amilyen közállapotok nem alakultak ki, vagy jelleg nincsenek Észak-Európában, az valami helyi sajátosság, magyarátok vagy mi? Ez egy, ö, szerintem egy kategória sajátosság. És most nagyon egyszerűsítő leszek elnézést kérek minden kollégától, aki hallgat vagy néz minket, de nekem egyre inkább az a vesző palipám, hogy azokban az országokban küzdenek hasonló megrekedtségi problémákkal, legalábbis Európában, de részben Európán kívül is, ahol úgynevezett uh, polarizált demokráciák működnek. Tehát a, Ugye nekünk az egyetlen annak idején megtanították, hogy a politikának az alapvető sajátosság, az a konfliktusoknak a, az intézményes becsatornálása, a konfliktus jó, és ezeket kell demokratikus intézmények között lejátszani, amivel persze sem ma is egyetértek. Amire nem tanítottak meg minket, és aminek egyre nagyobb a szakirodalma a világszerte, és most már Magyarországon is körülségnyilagvás például sokat foglalkozott ezzel, az az, hogy van a polarizációnak egy olyan, a konfliktusosságnak egy olyan szintje, ami viszont már gátolja az intézmények működését, sőt az intézményeknek a kiüresedéséhez, leépüléséhez tud vezetni. És Magyarországon egyébként a rendszerváltó országok közül kiemelkedő mértékben, még Lengyelország mellett olyan politikai polarizáció alakult ki már a rendszerváltásnak a pillanatában, ami, ami tényleg példanélkül ami szerintem ellehetetlenítette azt, hogy közügyekkel tartós keretben, komolyan lehessen foglalkozni. Tehát kicsit minden a, minden a színpadra szorult, minden a politikai arénának a, a, a, az ilyen látványelemévé vált, ami megakadályozza azt, hogy tényleg fontos, hosszú távú problémákkal ténylegesen lehessen foglalkozni. Az észak-európai országoknak sajátos történelmi fejlődésünkből adódóan nagyon más volt az útjuk. A Hollandiától Svédországig a 20. század elején olyan változások alakultak ki, amik egyszerűen kompromisszumra kényszerítették a politika szereplőit mert akkor válsághelyzetekben sikerült azt felismerni, hogy miközben a konfliktusokat le kell játszani, a közben országot kormányozni is kell. Nálunk nincsenek ilyen válsághelyzetek, azért. vagy mi valamilyen más játékszabályok szerint játszunk? Tehát ami sikerül Hollandiának, vagyok. vagy Skandináviának, az miért nem sikerült nekünk? Hollandiában vagy Svédországban, ez most lehet hogy egy picit túlszak, vagy lesz elnézést, kérek érte, de sajátossága mind a két országnak, hogy a politikai aréna szereplői, a pártok és politikusok azok létező társadalmi megosztottságokra épültek fel. Tehát ténylegesen létező társadalmi konfliktusokat csatlakoztak ebbe. Magyarországon a rendszerváltásnak az intézményi szereplői azok nem rendelkeztek mélyre nyúló társadalmi gyökerekkel, ezért megpróbálták megteremteni a megosztottságnak a feltételeit, hogyha úgy tetszik. Tehát olyan, olyan törésfolyamatokat állítottak el, olyan szimbolikus politikai ügyeket állítottak a politika középpontjába, ami szerintem ezt implikálta ö, nagyjából, ahol most tartunk. Nyilván ott vannak ennek az intézményi vonatkozásai is. Tehát én egyre abban hiszek, hogy ahol többségi dominanciájú választási rendszerek vannak, tehát ahol ugye az egyéni választókörzetekben dől el minden, és a listás két kisebb a szerepe, ott, ott valamennyire szükségszerűen a tömbösödés, vagy akár a kétpárt rendszer felé mutatnak a, a, az irányok, és ez sem feltétlenül kedvez az árnalt véleményeknek a kompromisszumra. Ütköztetésére. Jó ütköztetésére. Ez, ez, amit te mondasz, azt váltja ki belőlem, hogy amíg Hollandia és Észak-Európa, vagy adott esetben más országok valós problémák mellé rendeltek politikusokat, addig nálunk a politikusoknak ki kellett találni valamilyen problémát, hogy sikerüljön tömbösödni. Magyarország annyira szegény volt 1990-ben, hogy nem voltak neki saját olyan problémái, amelyek mellett, mentén, vagy azzal szemben fel tudtak volna sorakozni politikusok? problémáli értelemszerűen voltak, de azok a társadalmi felépítmények, amik struktúrálják más országokban a politikai konfliktusokat azok nem voltak. Magyarország egy homogén társadalom. Nagyon is sokat foglalkozunk azzal, hogy az egyik alapvető problémánk az, hogy nagyjából hasonlóan szegény a Nincsenek Nincs neknek neknek társadalmi különbségek, nincs olyan vallási különbségek, nincs olyan etnikai különbségek. Paradox módon Hollandiának az egyik történelmi, Kezdetben baja, aztán később az az volt, hogy a 20. század elejére kormányozhatatlanná vált azért, mert három nagy társadalmi tömb ütközött egymással, amelyek nagyjából azonos arányt képviseltek a társadalmon belül, katolikusok, protestánsok és mondjuk azt, hogy az ilyen szekuláris baloldaliak, és azt ismerték fel, hogy egy olyan politikai intézményrendszert kell létrehozni, ahol neki kötelező együttműködni, mert különben egészen nem tudnak mit kezdeni az ország. A Magyarországon ilyen nem volt, hogyha visszanézel az elmúlt 30 évnek a nagy politikai konfliktusaira, azok általában az erőforrásokért folytatott elitharcokról szóltak, szimbolikus politikai küzdelmekről szóltak, és valahol a felszín alatt zajlott valamilyen fajta szakpolitikai munka, ami még működőképesnek is tekinthető valameddig, csak közben a felszínen a politikai polarizáció az olyan szélsőséges mértékig fanyult, hogy lehetetlenítette ezt a felszín alatti Dolga. Az Egyesült Államokban egyébként hasonló folyamat zajlott le, és ott a 70-es évektől kezdve egy eléggé nagy szakirodalmokon annak, hogy a füstös szobákban az elit által megkötött kényszerű kompromisszumoknak a tere az hogyan szűkült folyamatosan, és ez vezet oda, hogy megnövekszik idővel a, a, a sárvállónak a törvényelési és törtségvetés elfogadásának, kétterességének az esetei, Megfogyasztkozik a két kétpárti kompromisszummal meghozott szabályozásoknak a, a, a száma, állami szinten is, szövetségi szinten is, és eljutnak oda, hogy lassan mindenki arról beszél az amerikai politikakatonákban, hogy nem is biztos, hogy egy országgal beszéltünk, de hogyha egy országgal beszélünk, az gyakorlatilag irányíthatatlan lehet. Egy fontosabb és egy fontos talán kérdés. Én jól tudom, hogy te nem vagy kifejezett ellensége vagy ellenfele a duhai szobáknak ellen, hogy én nem vagyok, de... Te te ellene vagy a szobáknak? Ja, úgy, bocsánat, hirtelen szó szerint értettem. Nem, nem. Mert nem, is abszolút nem vagyok ellensége. A, a, a demokrácia szerintem úgy működik, az én felfogásomban úgy működik, hogy a népi legitimáció az egy elengedhetetlen fontos, alapvető feltétele egy képviseleti rendszer működésre. Magyarul, arról, akit érintenek a közügyek, kapcsolatos döntések, azoknak joguk legyen beleszólni abból, hogy kik az ügyeket. Viszont a politikának az intézése, ugyanúgy, mint a műtét a, a műtőszobában, az egy olyan dolog, ami nem szűkíthető le olyan szimpla keretekre, mint ahogy a választási küzdelem zajlik. Ez azért ez nagyon az legyen de... egy Most hadd, hadd mondjuk egy példát. Tehát Hát ez egy nagyon fontos példa, amikor Roosevelt volt az elnök, akire ugye úgy emlékszünk vissza, mint egy kiváló, az amerikai történelem legnagyobb elnökére, és ezt joggal tesszük. Neki volt azért egy olyan botlása, hogy amikor a New Deal, a legfelső bíróság annak idején elgáncolta több ponton, alkotmány minősítette az ő intézkedéseit, akkor Roosevelt kitalálta azt, jóval még ugócsevezben hogy ezt úgy lehet megoldani, hogy feltölti a saját emberekben a legfelsőbb bíróságot, amely egy nagyon súlyos eróziót okozott volna az amerikai demokratikus intézményrendszeren. Tehát ugye a legfelsőbb bíróságnak az a dolga, hogy az alkotmányosság felett történjen, például a hatalommal, a hatalommal szemben. És akkor a szobákban megszületett az a kompromisszum, hogy nem pártalapon fognak ítélni ezekről az elnöki döntésekről, hanem a demokraták és a republikánusok akkor nem teljes mértékben, de pont elegendő mértékben tudtak fogni ezzel a korlátos Ezt úgy hívják, hogy intézményi önkorlátozás hiába szolgálná az éppen aktuális hatalmi érdekemet egy ilyen, ilyen normasért, és ellenállok neki, mert fontosabbnak tartom a demokratikus intézményrendszer hosszú távú fenntartását. A, magyarul, hogy a nyilvánosságnak is megvan a maga határa. A nyilvánosság az a műsorban érdekelt, mert bocsánat, hogy ilyen leegyszerűsítően lehetszősítő, mondom, de pontosan azt váljuk a politikusoktól, hogy mondják meg azt, hogy miben különböznek, miben jobbak a másiknál. De amikor mégis kormányzást... megszólal az a hang, hogy ne dohányfűsdő szobákban történjenek a döntések, akkor mit zajdik másféleképpen, vagy mi van másképpen a fejükben, mint a tiédben? Kontextustól függ, de valószínűleg az, hogy hogy a politikának egy dimenzióját látják, és azt érzik, hogy túl kevés az emberek beleszólása az ügyekbe, és ezt ez én teljesen meg tudom érteni, de az Egyesült Államokban az, hogy az előválasztási rendszert a 70-es években mind a két nagypárt demokratizálta, és szűkítette a párteritnek a szűrő funkcióját, tehát azt, hogy egészen képtelen szélsőséges jelölteket ki tudjon szűrni. Az ahhoz vezetett, amit malátunk az Egyesült Államokban, egyre inkább polarizálódtak az ideológiai álláspontok, egyre extrémebbé váltak, váltak a kampánytechnikák. Csak 90-es évek óta jelent meg az a tudatosan kialakult politikai esztöztár, amit egyébként ilyen füzetek delosztogattak annak idején a kongresszusban, hogy csak úgy lehet nyerni, hogyha a legképtelened gyalázkodásokat szórod az ellenségének a fejre, hiszen ez a kisebb ellenállás a választói politikának. De ezzel most nem azt állítod, hogy a világ éppen felzárkózóban van hozzánk? Hát nem, nem úgy, most arról beszélünk, hogy az Egyesült Államokban ez már egy 50 éves folyamat. Tehát igazából az Egyesült Államokhoz vagyunk felzárkózóban, ha a demokratikus országoknak a, az erózióját nézzük. És mielőtt még bárki azt hívni, hogy itt a demokratikus mechanizmusok ellen beszélünk, én arról beszélek. Hogy a kettőnek az egyensúlyára érdemes törekedni. Tehát az elitpolitizálás politizálás önkorlátozásának és a maiki legitimációnak a kényes egyensúlyára, hogy ha valaki elolvassa a, a, a föderalista című alapvető munkát, ami egy 250 éves politikaelméleti alapvű, ugye az amerikai alkotmányozás során az alkotmányhoz szóló viták kapcsán írták a nagy amerikai alapító atyák, akkor abban azt látja, hogy már akkor a mi tapasztalataink nélkül felismerték azt, hogy ez a kettő egyensúlya, tehát az alkotmányos, nem demokratikus, korlátozó intézmények és a népi legitimáció kényes egyensúlyára kell akkor figyelni, hogyha nem akarjuk, hogy a többség diktatúrájába és egy nagyon szélsőséges, nagyon nem gyümölcsöző politikai kultúrába fulladjon a történet. Számtalan alcím van, mindet nem fogom felsorolni, de a tízből hat magyar nem elégedett a demokrácia működésével az. Elnézést, egy nap alatt nem olvastam el a könyvet, de az ezzel van összefüggésben, illetve a kérdés úgy szól, hogy arról a polarizálódásról, illetőleg annak a polarizálódásnak, amely számos dolog, akadálya annak a tartós felszámolásáról ez a könyv szól? -e? Szóval, tehát történetőt ez, ez a fejezet is szól. Ugye ez a demokráciával való elégedettség kérdés, ez hát Magyarországon azért nagyon árulkodó, mert az, hogy mennyire vagyunk a demokráciával, mint absztrakt intézményi rendszerrel elégedettek, azt nagyban meghatározza azt, hogy a mi általunk preferált párt van-e hatalmon. Tehát akkor vagyunk demokrácia -pártiak, most kis túlzással élve az arányukat tekintve, hogyha mi vagyunk hatalmon, és akkor tartjuk a demokráciát egy rossz kormányzási formának, amikor nem mi vagyunk hatalmon. Tehát ez árulkodik valamire, az arról árulkodik, hogy erősebb a pártokhoz való kötődés a pártok felé, tanúsított lojalitás, mint maga a demokratikus játékszabályoknak a tisztelete és a, akár a Mi Ez normális módon úgy működne, hogy én hiszek a demokráciában, fontos értéknek tartom, és a politikai politika szereplőit is az alapján ítélem meg, vagy részben az alapján ítélem meg, hogy mennyire tartják tiszteletben ezeket a játékszabályokat, mennyire tudnak minőségi bűködőst felmutatni a kertek között. Magyarországon nagyon sokból okból például azért, mert a politikai szocializációt ezt a talán mellett a pártoknak hagytuk meg. Úgy, hogy az oktatásban nem jelent meg ennek mondjuk demokratikus nevelés, állampolgári készségek oktatása. Ebből kifolyólag egy ilyen pártversenyre alárendel demokrácia felfogás működik nálunk. Ez minimum látókörűség, de lehet, hogy más. Szűkkelátókörülség? Bocsánat, teleköröttem. Igen. Kinek a részéről? Hát a nép részéről. Annak a részéről, aki így ítéli a demokráciát, szerintem ez egy, ez egy szűkített demokrácia felfogási. De hiszen most De arról beszéltél, a így... nép egy része, így gondolkodik. Igen. Igen, csak közben az is ott van a másik oldalon, én mindig azt próbálom elkerülni, hogy belefussunk a, a hülye nép narratívákba. Mert én felteszem azt a kérdést, hogy miért kellene differenciáltabb demokratikus kultúrával rendelkezni egy olyan népnek, amelyiknek a demokratikus neveléséért egy politikai közösség semmit nem tette ez Erről a sokat írjuk ebben a fejezetben is, próbálkozik, és többek között felveti azt a kérdést, hogy hogy van az, hogy autóba ülni, volá mögé ülni csak annak szabad, aki jogosítványt szerez, ami ugye egy eléggé hosszú és komplex tanulási és folyamat, És miért várjuk el a választópolgártól, hogy 18 évesen, alapesetben 18 évesen úgy menjen először szavazni, hogy semmilyen tapasztalata nincsen arról, hogy mit jelent a demokrácia, Maximum legjobb esetben azt tanítják meg neki, hogy hány tagja van az országgyűlésnek, de semmilyen tapasztalata nincs arra, hogy mi a demokratikus hita, mi a szövetségépítés, mi a költségvetési korlát, és így tovább, és így tovább. És ez egy jó összehasonlítás? Bocsánat, ez még sillanak a önöksége. Igen, jó, jó összehasonlításnak tartom, mert a, az intézményeink, ugyanúgy, mint a Kressz, és ugyanúgy, mint a demokrácia, azok, azok szabályok és készségek összejátszásáról szólnak, és hogyha ezekre nem tanítanak meg, akkor túlzott elvárásnak tűnik az, hogy te magadtól ösztönösen, magas nyilvánosságban vegyél részt ebben a játékban. Jó, most ne vegyük elő, hogy a gépkocsi vezetéshez megfelelő dolgokat oktatnak-e ahhoz, hogy jogosítványt kapjon az ember, de mi az, amit hiányoz ahhoz? De bocsánat, hogy... bocsánat tehát a, a, a, megtanítják neked a kereszt, a forgalomban gyakorolhatod a vezetést, megismereted az autó működését, még elsősegélyvizsgát is kell tenned. Szerintem ez egy eléggé pontos analógiája annak, hogy milyen készségeket és információkat kell elsajátítani ahhoz, hogy tudjál működni ebbe a a És ennek mi lenne az analógiaja -e a választásnak? A, ugye nem csak a választásról szól a demokrácia, azt szeretném hangsúlyozni de a felelős választástól kezdve az aktív állampolgári részvételig, önérdekképviseletig és norma ennek az alapfeltétele az lenne, ami nagyon-nagyon sok országban létezik, Magyarországban igazán soha nem létezett, vagy soha nem érdemben, hogy a közoktatásnak legyen része a demokratikus nevelés. Nem feltétlenül önálló tantágnak a képében, de a gyerekek megtapasztalassanak olyan típusú, szituációs gyakorlatokat, osztálytermi parlamenti vitákat, vagy akár a helyi képviseleti intézményekkel való együttműködést, amiből megérthetik azt, hogy mit jelent a, a demokrácia működése, azon kívül, hogy négy évente valaki kéri a szavazatunkat. Mindig nagy, nagy biztos, a példáját szoktam mondani, ahol például a, diákokat, ö, a diákoktól elvárják azt, hogy a helyi képviselőik köz menjenek oda a saját ügyekkel, ami nekik fontos, és kezdenek el tárgyalni arról, hogy mit lehet abban az ügyben csinálni nem tudom én, mondjuk a, a foszitájához az vezető út nem rendesen kivilágított és ez biztonsági problémákat okoz, mit lehet tenni, milyen eszközök vannak erre, és hogyan kell elindulni ezen a folyamaton. Ezek nagyon-nagyon fontos tapasztalatok, hogyha nem azt akarjuk, hogy a választóprogram az elhiggyen minden mesét arról, hogy a politika az a, az a jó és a rossz harca, ahol, ahol a, az abszolút gonosz és a, a tiszta hófehér lovagok küzdelme zajlik, és az életünk a tét, meg a nemzet megmaradása. Ehhez képest, ha jól emlékszem, te még akkor ha leszállítását is ö, javasolnád, ami a választókorúságot, illeti 18-ról, 16-ról? Teljes mértékben. A, de ez nem mellett mondod? Elfog... Kicsit sem. Ennél a javaslatnál ez szerepel, hogy a 16 éveseknek ugyanúgy, mint a 18 éveseknek szükségük lenne arra, hogy, hogy felkészítsék őket erre a részvételre. Tehát a kettő az egymással. Vagy az, van, hogy, vagy az van, hogy 18 évesen sem vagyok rá alkalmas, mert nem foglalkozott senki a demokratikus kultúra nevelésével, vagy az van, hogy 16 évesen is alkalmas vagyok rá. Erre nagyon sok kutatást idézünk neurológiai kutatásokat, tempitikus politikai kutatásokat, hogy egyébként 16 évesen az ember minden olyan biológiai és mentális képességgel rendelkezik, ami a tudatos politikai döntéshez szükséges. Kérdés az, hogy ez megkapja a megfelelő kulturális formálás segítséget, nevelést. És van még itt egy másik szempont, ami nagyon fontos, és Magyarországon keveset szépen, vagy nem, nem nagyon tudnak róla szerintem, hogy aki 16 évesen szabad először, az nagyobb eséllyel fog részt venni a későbbiekben a választásokon. Tehát növeli a részvételnek, sőt különösen a fiatal választók részvételének a, az arányát az, hogyha leszállítjuk a választói kórba. Tehát nagyon sok empirikus tanulmány ugye Európában ez nagyon sok helyen, már ennek egy érdekes magyarázata van, nevezetesen az, hogy amikor valaki a szüleivel élmény, akkor nagyobb eséllyel kerül a befolyása, befolyása alá annak a, az érzetnek, hogy a politika egy fontos dolog. a szüleit, a szülei barátait a vasorasztalnál és tudja azt, hogy a politika fontos, és is részt akar venni míg amikor elköltözünk otthon, a kollégiumba megyünk, a kortárs a hatása nagyobb mértékben élményesül, akkor érthető módon jobban kezd foglalkoztatni minket a magánéletünk és az, ami egyetemen az ember szokta foglalkoztatni. Ez egy nem, nem tökéletes jelenség, de az látszik, hogy szignifikáns különbség van a részvételi hajlandóságban akkor, ha korábban kezdünk el foglalkozni a közügyekkel. Ehhez képest az előszóban az áll, mindennek egyenes következménye, hogy Magyarország már minden fontosabb mutató alapján a középszerűségben ragadt valójában nem a nemzethalál fenyeget bennünket, hanem a közepességből adódó pangás és lecsúszás veszélye. Annyira belemerültünk az acsarkodásba, vagy elfelejtettünk közös országot építeni, közben pedig egymás után húztak el mellettünk régiós versenytársaink, amelyek közül nem egy sokkal rosszabb helyzetből indult a szocializmus összeomlása óta, ami ugye egyben arra is válasz, vagy arra is kitér, hogy a rendszerváltozás utáni polarizáció az nem szűnt meg, sőt fokozódott. A kérdés az, hogy ezzel a folyamat ellen egy ilyen könyvvel mit lehet tenni, de ez botorság. A kérdés az, hogy ezt a folyamatot ezt hogyan lehet lelassítani, aztán megfordítani. Két lehetőség van ilyenkor. Az egyik az, hogy a választói elégedetlenség megfordítja a folyamatot, hiszen a politikában a elállás felé jöhet. Itt felmerül a kérdés az, hogy ugyan a választó miért változtatná meg a, a véleményét ebben a játékban, hogy felszik Amiről kérdé, te beszélsz arról szól, egyebek között is most nem a választó lennézéséről van szó, hanem a választó, aki egyébként nem létezik, hiszen mindenki más, nem feltétlenül lényeges dolgokra fókuszál. Sokat beszéltünk az ismeretelméleti takarékosságról, nevezetesen, hogy, hogy a ránk zúdó, rengeteg információból, és a politikára ez különösen igaz, megpróbáljuk kiszűrni azt, ami alapján határozott véleményt tudunk alkotni. Minél kevesebb információból minél határozottabb a véleményt, és erre szükségszerűen a, a szimbolikus és nem, nem a az életünkre ható, bonyolult folyamatokról szóló ügyek szoktak alkalmasak lenni. Tehát ezért igen, a választópolgártól szerintem ne várjük el azt, hogy magától egyszer csak felébredjen és azt mondja, hogy kedves politikai elit állj, irányváltásra van szükség. Az én történelmi ismeretem alapján az ilyen folyamatoknak, folyamatok során az irányváltást, azt ténylegesen, bocsánat, visszatérek erre, de az elitpaktumok szokták hozni. Tehát Hollandiában, Svérországban, a balti államokban, Finországban, az elitből indult ki az az igény, hogy irányt kell váltani, mert senkinek sem jó az, hogy arra felhaladunk, amerre eddig haladtunk. Tehát én ebben reménykedem, a könyv is egy kistehez próbál hozzájárulni, hogy azok, azoknak a figyelmét tudjuk felhívni ezekre a veszélyekre, vagy azoknak a figyelmét elsősorban, akik aktív alakítólj ezeknek a folyamatoknak. Maga az egyensúlyintézet Intézet az elitet keresi, miközben a könyv mindenkinek szól? A kettő együtt igaz. Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan az eritreatív befolyásolja az, hogyha nagyobb hangot ad a közösség részéről az, amiről mi beszélünk. Bocsántsanak, hogy ne, ne tűnjék naíznak. Uh, itt van egy alapvető ellentmondás, vagy feszültség, ami nehezíti a dolognak a túlhaladását, nevezetesen az, hogy rövid távon a polarizációnak a fokozása az érdeke a mindenkori szereplőknek, hiszen a polarizáció a bútya... valójában fokozhatatlan a szónak abban az értelmében, hogy mindig lehet nagyobb és még nagyobb. Foko... Igen. Tehát, hogy, fokozható. fokozható. A igen, így, így, így. Viszont hosszú távon ez az országnak a lecsúszásához és az elszegény vezet, is nem, is azért mert a... nem azért, mert az ízlésünknek nem tetszik, hanem mert kimutathatóan káros hatással van a szakpolitika alkotásra. ennek is nagyon nagy és igen nálunk a lecsúszásnak, amit a könyvznek az adatai szépen mutatnak, kormányokon átívelően ez az egyik fő, fő oka. Ugye itt arról beszélünk, hogy amikor élet van, nincsen kompromisszónra lehetőség, nincsen kormányokon átívelő stratégiákra lehetőség, akkor nem lehet olyan rendszerekkel kezdeni valamit, mint az oktatás, vagy éppen az egészségügy, ahol nem a következő választások itt fog beérni. A, a jó reform, vagy a jó intézkedés. Épp ezért nem véletlenül hogy a Kötet címében a megoldások megelőzik a problémákat. Tudatos célunk volt, hogy ne elégedjünk meg a bajok felsorolásával, vagy feltárásával. Igen, hát ez egy, ez egy attitűbbeli kérdés, Mi, legalábbis én kicsit unom azt, hogy, hogy időről időre, nagyon okos emberek egyébként nagyon értékes munka, mindenképpen elmondják azt, hogy mi miért rossz, és miért tartunk a szakadék felé, anélkül, hogy amikor megkérdezik, hogy jó, de akkor mit kéne csinálni valamit, mi ezt abban bízunk, hogy másnak is volna igény arra, hogy, hogy arról is beszéljenek, hogy mit lehetne tenni. Szerintünk ezek realisztikus megoldási javaslatok. Már csak adját is van történelmi tapasztalatokból indulnak ki. Nagyon szépen, köszönöm. Remélhetőleg új léttel folytatjuk. Szia! Köszönöm szépen. köszönöm szépen. Tamás hoznál nekem légy szíves, egy puhár vizet, mert valószínűleg a fizikai állapotomból adódó is. Szüksége volna rá! Köszönöm. Addig a türelmüket amiket kérem. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Mm. Jó reggelt! Haló! Jó, jó reggelt! Jó reggelt! Hol találtam? Az irodában. Küzdök a fizikai bajaimmal. Azt árulj el nekem, hogy hánykor kelt? Ötkor. Általában ötkor szoktam kelni. Akkor megerőztem. Mási? Igen? A 6 órakor már kezd, nem? nem kezd ne, nem, 6-kor ne, nem kezdek. meket hát ez most egy bonyogult izé struktúra. Um, néztem Exterde Tibornál, és a jobb kezén van egy ilyen Cérna-szerű karkötő. Az mi? Ezt június 4-én, a Nemzeti összetartás Napja, ez az azt hiszem pont szerda volt, de minden esetre éppen kormányülés volt, és Hankó Balázs gyakorlott orvos módjára, amire észbe kaptam, addigra kötött a kezemre. Ez egy nemzeti színű cérna, és azt kért, mondtam, hogy én ilyet soha nem szoktam hordani, mint ahogy ő is rögtön. És Ö, ő erre azt mondta, hogy azt kéri akkor tőlem, hogy itt a június 4-re tekintettel, addig, ameddig ez le nem válik a, magától a, a csuklomról, addig hordjam. És ez még nem következett be. Úgyhogy hordom. Jó állapotban állapot áll. van egyébként. Igen. Jó állapotban van, annak ellenére, hogy június óta most már lassan fél évvel telt, és sokat vagyok vízben, ugye én úszodában is járok meg, meg a nyáron is sokat voltam vízben, és egyelőre nem látszik rajta, hogy, hogy meg lenne viselve. Külföldi a sajnos leégett a budaörsi úszodának a szaunája, így aztán egy fokozattal alább vettem most itt az elmúlt időben az úszodálátogatása. Tudom ajánlani a vesztény Kifejezetten útba esik minden nap. Azt mondja, mert nekem legyen szíves, hogy ön mennyire ért egyet az inforádiónak azzal a mottójával, amely ott van önök mögött, és amit egyfolytában hangoztat az inforádió, mert szerint a tárgyilagosság szerethető. Mert bennem az van, hogy sok minden szerethető, de a tárgyilagosság az nem egy szubjektív fogalom, így a tárgyilagosság az nem szerethető, az akceptálható. Ez egy vágy hogy az ember a tárgyilagosságot valami olyan dologba vigye, amitől az egyébként szerethető is lesz, de én ezt eddig ezt az akadályt nem tudtam megugrani. Nem állítanám, hogy ez a legfontosabb kérdés, de ez eszembe jutott szintén a beszélgetésük kapcsán. Az elejét a kérdésnek nem értettem, mert az valami kimaradt ez az élhetőséggel kapcsolatban? A tárgyilagosság szerethető. Igen. Ez a ja, ugye ez az információnak. Igen, a motorja. ott van önök mögött. Én, van szeretem, van. én szeretem a tárgyilagosságot. Én szeretem a tárgyilagosságot. Tehát én, én azt tudom mondani, nekem, nekem szerethető, mert én... én de ez nyilván kérdés és Nekem a tárgyilagosság azt jelenti, hogy valaki jó értelem szemtelenül elén tárja a tényeket. És én... Én azt szeretem, hogyha egyrészt rábízzák az én érzelmeimre, hogy én azonosuljak a tényekkel, vagy határolódjak eltőle, másrészt pedig hálás vagyok azért, hogy, hogyha valaki a, az érzelmeivel nem próbálja befolyásolni az én állásfoglalásomat. Sajátosan átbucskázott a kérdésem. Most tök... megint, haló, haló, megint van valami, valami probléma van, amikor nem értem, amit mond. 1, 2, 3, 4, most 5, 6, 7, 8, 9 10. Ez ezt most nem értem, amit mond. Kész, vissza, próbáljuk vissza, meg újra. Visszaívom. Sejtjük, hogy mi a probléma? Most nem meg is szünt. Mi történik? Te szerintem most se? Nem most se szól az én fülemben. Nem hallok semmit. Ahogy otthon mondták annak idén a nagyszülei, Újraindították a rendszert. Na, most tökéletesen, most tökéletesen hallom. Igen, és értem. Milyen kár, hogy ezt velünk nem lehet megtenni, nem? Tehát, hogyha valami nem működik, akkor az egészet kihúzzák a Igen. konnektorból, és újraindítják. Igen. Arról beszélt ön, és ebből a szempontból a szó fizikai értelmében, mint átadnák egymásnak a Stafi Gáborral, Filippovval, hogy az elején azt mondja, hogy mi, Mármint mi magyarok, mindent a politikától várunk, e, már pedig az élhetőség és a politikai tartalom, az két különböző dolog. A Gábor igen, pedig arról beszél... Van, van átfedés a kettő között, de igen. A Gábor pedig arról beszélt, hogy az észak-európai országokkal szemben más országokat is lehetne választani. Ugye megjelent Magyarország kézikönyve, 33 megoldás, 33 égető problémára mára, Boros Tamás és Filipov Gábor könyve. Hogy a helyzet az, hogy amíg. Adott esetben az Észak-Európai országok valós társadalmi problémákra találtak meg, vagy valós problémák, társadalmi problémák találtak meg politikusokat. Addig nálunk a rendszerváltásnál, a politikusoknak kellett olyan politikai problémákat találniuk, amelyeket aztán onnan csak fokozni tudtak, és valójában ezek nem feltétlen az ország reális problémái voltak. Hát ezt nem tudom, ebben ebbe jól tudnék vitatkozni velük. Egyrészt nem tudom, összehasonlítható-e ebből a szempontból az északi országok tapasztalata, amelyik egy organikus demokratizációs folyamat, tehát soha nem volt nem demokratikus rendszerük, a magyar, a magyar körülményekkel, ahol viszont egy rendszerváltást kellett végrehajtani, egy, egy, egy nekdemokratikus rendszerrel. Azért fontos, mert a konfliktus struktúra szerintem más egy olyan országban, ahol mindig is arra szocializálódtak az emberek, hogy ki lehet mondani a konfliktusokat, ezt nem kell elfolytani, és ezért alakulhat a, a, a közvéleményben, hogy milyen konfliktusok kellenek. Lökéshullámról lökéshullámra haladhatnak előre ezek a konfliktusok. Míg Magyarország esetében azért 50 évig az volt, hogy a konfliktusokról nem nagyon lehetett nyíltan beszélni, társadalmi konfliktusokról, fölnőtt egy olyan nemzedék, hiszen azért 1950 is és 89-90 között, hanem is 50-ben 40 év, tehát egy emberöltőnyi, egy felnöveknyésnyi idő eltelt. Tehát felnőtt egy olyan nemzedék, aki azt tanulta meg, hogy nem szabad beszélni konfliktusokról, vagy éppen azt tanulták, hogy nincsenek is társadalmi konfliktusok, és 1990-ben rájuk zuhantak ezek a konfliktusok, meg minden probléma. És ezt nem tudom, hogy ez a kettő, ez, ez így, mert hát meg kell néznem az egész érvelésüket nyilván, hogy ezt a biztos úr pontosan idéztem. Igen, de egy érdekes gondolat egyébként. Én, én, én inkább azt látom, amiről a kerekasztal beszélgetésen is volt szó, amit nekem a Dán biztos kollégám mondott, hogy, hogy az északiek kevesebbet várnak az élettől, mint mi. Tehát nekem úgy tűnik, hogy mi magyarok nagyon sokat várunk az élettől, és a, az, élet, az életet valójában, az állammal azonosítjuk, tehát oldja meg nekünk az állama. Mi nyomorult helyzetben vagyunk, az mi életünknek az lesz az eredménye, hogy mi a végén nem leszünk nyomorult helyzetben, és ezt oldja meg az állam. Nagyjából így néz ki a magyar árspolitika, fogalmazunk is. Azon kívül, hogy ez a biztos ezt mondta, ez egyértelműen áll a skandináv államokra, hogy ők nem várnak sokat az élettől. Hát igen, ez így nagyon férletes, hogy akkor, akkor bővebben kifejtve. a Vestagerrel beszéltem, és ő azt mondta, hogy, hogy ugye Dánia a indexében mindig az élen szerepel. És azt kérdeztem tőle, hogy azért van-e ez ő szerinte, mert hogy Dánia anyagilag egy rendkívül, a mutatók alapján egy rendkívül gazdag ország, és azt mondta, hogy szerintem nem, mert ugye, és ebben igazabban, vannak gazdag és boldogtalan országok is. Szerinte azért, Melyik egyes a is saját boldogtalan? Tényleg, Hát az Egyesült államok az, amely boldog nemzet. Igen. Ez a mutatókon, nem a legboldogabb országok között szerepel. De mondhatjuk az olaszt is, ami szintén nem szerepel általában a boldogságindexekben. Oké, okay, rendben van. Hát úgy folytatom. Igen? Igen. Hogy a saját életével illusztrálva, hogy ő például egy vidéki farmon fel, egy gazdaságban, a nagyszülei... Neverték, és ők arra nevelték végig, hogy az élettől azt várja, amit a saját munkájával ott a farmon meg tud termelni, elő tud állítani. És, és ő, ő, el, azt mondja, hogy ez az általános dán, és általában az általános északi mentalitás, hogy úgy gondolják, hogy elsősorban magukra számíthatnak, amit maguk elő tudnak állítani, ami a megélhetéshez szükséges, azt várják az élettől, és egyébként minden más, amit az állam ad, az segítség, de, de nem követelendő. Ez változik, azért változik, mert nyilván ott is, ahogyan születnek bele készhelyzetekbe helyzetekbe újabb nemzedékek, az elvárások is emelkednek, de éppen azt láthatjuk most a svéd ö, válság kapcsán a svéd helyzet problematikussága kapcsán, hogy azért ez, ez sem mostanra egy, egy megleősen bonyolult képlet lett, de, de alaphelyzet tekintve valóban az Északi országoknak van egy alapvetően pragmatikus szemlélete a hétköznapi életben is, és, és az, élettel való elvá, az élettel kapcsolatos elvárások megfogalmazásában is. De ez nincs azzal összefüggésben, hogy nálunk az állam, illetőleg a pártok, hol egyhol több, de általában egy, olyan ideológiai rendszert fejleszt ki, amely szembe megy a pragmatizmussal. Annak az időszaknak a tanulsága, amit ön megjelölt 50 és 90 között, ugye nekem ebben a periódusban sikerült megszületnem, az édesapám, aki orvos volt, azt mondta, hogy ő azért nem szeretné, hogyha humán területre mennék, mert Adi Endre megítélése, az korszakról korszakra adnak függvényében, hogy éppen ki van változik. De ha asztalos lennék, amit ő kevésbé szeretne, akkor az egy és ugyanaz, mert a fa nem változik, ehhez képest már csak az lenne jobb, ha orvos lennék, mert az orvostudomány egzaktságát az információk és az ismeretek befolyásolják, de arra az ideológia ilyen kihatással nincs. Nem vagyok tisztában az észak európai országok ideologizáltságával, a saját hazám ideologizáltságával is csak mérsékelt módon. De abban az életben, ami nekem osztály részül jutott, most éppen megint egy olyan periódusban élek, ahol az ideológiák úgy hatnak, rám és a környezetre, a környezetre és rám, hogy azzal szemben pragmatikusan gondolkodni nem könnyű. Így van. De ez, tehát én ebben nem a... Uh. Tehát egyrészt ez nem az élettel kapcsolatos elvárásokkal függ össze szerintem. Egy politika mindenhol valamilyen szintig ideológikus kérdés, hogy az emberek mennyire adják, hogy, hogy ideológikus legyen. Kérdés, hogy a egy magyar párt mennyire politika, akar ideológikus lenni? Egy párt nagyon akarnak ideológus, ideológus lenni, hogyha a választópolgárokat nem érdekli, a párt ideológus volta, akkor változtatniak. Min múlik az, hogy az emberek mennyire befolyásolhatók ideológiailag? Ön ezt hetejére mit szerintem a magyar, Szerintem a magyar politika minden párt, vagy minden politika ideológikus valamennyire, de a magyar politika szerintem, a, és ezt így már évek óta rakosgatom össze a fejemben, néhány adottságból adódóan, vagy néhány következményből adódóan ideológikusabb, és a magyar nyilvánosság is ideológikusabb, mint, mint sok más ország nyilvánossága, Egyrészt a politika túlsúlyos, tehát, és nem csak azért, mert a politika azt akarja, hogy túlsúlyos legyen, hanem azért, mert a polgárok ezt el is fogadják a hétköznapi életükben, szeretnek politizálni, ezt mondjuk így lehetne leírni, a, szeretnek ideológiai kérdéseket megvitatni, azért, mert nekünk vannak nagy ideologizálható problémáink. Tehát az egyik, amilyen nekem, ha úgy tetszik, fix a ideám, az, hogy a magyar oktatási rendszer, és általában ebből adódóan a magyar közgondolkodás egyik központi problémája a nemzethalálvízió. Gyakorlatilag a, a reformkor óta, vagy a herderi jóslat óta, ugye, ami azt mondta, hogy a, a germán és szláv tengerben fog oldódni a magyarság és eltűnik, ez, ez ugye a 19. század eleje, onnantól kezdve a magyarok számára meg nem szűnően egy központi probléma, as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 nem egy sokkal rosszabb helyzetből indult a szocializmus összeomlása után. Ez mind a, kettő, mind a kettő tagmondat igaz, de nem vagyok benne biztos, hogy a kettő között okokozati összefüggés van. Ott van Izrael például, ahol olyan mértékben nincsen konszenzus a politikai életben, hogy 1940 Kilenc óta egy alkotmányt sem tudtak elfogadni, pedig napirenden szerepelt, és azóta sem tudták elfogadni, és tényleg nagyon éles szembenállás van a pártok között, mégis a kiválóságok minden további nélkül tudnak érvényesülni. Tehát igaz mind a kettő, szerintem teljesen igazuk van, de nem tudom, hogy az egyik a másiknak a következménye. Ez, ez az azért nagyon érdekes, amit mondott az oktatás kapcsán, mert akkor most minden megjegyzés nélkül, és azért is, mert mint egy sorvezetőt használom ezt az interjút, amelyet az inforádió adott Exterde Tibornak. ugye Amikor kibújtak abból, amit ön felvázolt az önkormányzati törvény esetleges megváltoztatása kapcsán, amely 2026 április előtt nem aktuális, akkor azt kérdezte öntől Exterde Tibor, hogy például, és az egy az egy, az, egy, az egy minden szempontból e, hihetetlen változás volt a beszélgetésben, addig volt egy, egyféle beszélgetés, és akkor megjelent egy másik beszélgetés, és azt kérdezte öntől, hogy mi akadálya van, hogy egyes települések, e, amelyek ragaszkodnak ahhoz, hogy az iskolájuk önkormányzati legyen, akkor az ne lehessen az, és akkor ön mindjárt kitért a Veszprémi Gimnáziumra, amely egy kiváló példa lenne, de egyben bizonyos szempontból időt kért, vagy azt mondta, hogy ez most nem aktuális, vagy majd ön visszaidézi, hogy mit is mondott. Tehát abban a pillanatban, amikor egy ilyen praktikus kérdés felmerült, akkor, akkor arra... Az volt a válasz, hogy ezzel várjunk még. Hát azért, mert én ezt összör felvetettem, kormányon belül, kormányülésen is, hogy ezt esetleg újra lehetne elgondolni, és ez idáig nem mi, mi az, ami önt ebben a Miben? Ebben a probléma felvetését? Igen, igen, hogy én ezt másképp látjuk. Hát, a meggyőződésem. hogy Én úgy gondolom, hogy lehetőséget kellene adni azoknak az önkormányzatoknak, amelyek úgy gondolják, hogy anyagilag elég erősek, és akarják vállalni annak a terhét, hogy iskolákat fenntartsanak, hogy, hogy akkor tartsanak fenn iskolát. A magyar önkormányzatok, a magyar önkormányzatok háromnegyedének, vagy talán négy ötöd részének, az, hogy az iskolákat az állam tartja fenn, ez óriási anyagi könnyebséget jelentett. De van valóban, van egy olyan része, egy olyan rétege az önkormányzatoknak, amelyek elég erősek, ha úgy teszik, elég gazdagok, és, és, és szeretnének iskolákat femtartani. Én tartani. Én ez, az én véleményem szerint ez megoldható lenne, de ez jelenlően nem többségi vélemény a kormányon belül. Maga az oktatás és most játszom a messzire jött embert, annak függvényében, hogy az állami fenntartású, vagy önkormányzati fenntartású, ott maga az oktatás mennyiben lenne, vagy mennyiben van, lesz más? Hát, ö, azt nem tudom. A, a, egyrészt az önkormányzat számára ez egy büszkeségi pont. És ezt, ezen túl... Ezen túl adott esetben elképzelhető, hogy akkor az önkormányzat még több anyagi áldozatot vállalna az oktatási fenntartása érdekében, magasabb fizetést adna a pedagógusoknak, és a, többé, és a Kétségtelen, hogy ilyenkor megint fen, fel, felmerülne az oktatási rendszer ketté a veszélye, de az a helyzet, hogy én szerintem a, a, ugye 2010-ben, amikor, amikor ez az ötlet először felmerült, akkor ez úgy merült fel, hogy óriási volt az életesébeli különbség, aközött, hogy valaki egy észak-kelet-magyarországi falu általános iskolájába jár, vagy mondjuk Budapest második vagy 12. kerületének általános iskolájába jár. Tehát mérhető volt az érvényesülés és életesébeli különbség. Éppen ezért úgy gondoltuk akkor, hogy az önkormányzati, rend, az önkormányzati fenntartású iskolák azok, amik konzerválják ezt a különbséget, és ha állami kézbe kerül, akkor az állami fenntartási rendszer kiegyenlíti ezeket a különbségeket. Szerintem egy nagyon jó ötlet, nagyon jó elképzelés volt, de azt fogalmazok úgy, hogy csak korlátozottan váltotta be a fűzött reményeket. Ma is megvannak ezek az óriási különbségek, a fel, legalábbis a felmérések ezt mutatják. Akkor viszont Szerintem ma is az oktatási rendszer olyan különbségeket mutat, amin jelentősen nem súlyosbítana ez a fajta változtatás. Ha nem beszéli ki a kormányt, mi szól ellen? Oké. Okay. Őszintén tehát nem tudom megmondani. Az, hogy úgy gondolják, vannak akik úgy gondolják, hogy így az állami fenntartási rendszerben még mindig ellenőrizhetőbb a minőség is, és a, a, a finanszírozás is, mint hogyha ezt teljesen az önkormányzat. A kormány e tekintetben úgy működik, hogy minden miniszter egy szavazat? Hát vita, vita van. Nem szoktunk szavazni formálisan. Tehát vita van, és akkor az, az kialakul egy, egy többségi álláspont, vagy egy konszenzusos álláspont. Ha már itt tartunk, akkor annyi hadititkot áruljon el, hogyha valamiben egyébként azt érzi, hogy nincsen többségben, mennyi időnek kell ahhoz elternie, hogy újból előmerészeljen jönni azzal a témával? <gül> Ez jó kérdés. Valamikor, attól függ, milyen események történnek, hogyha valamilyen újabb esemény ezt ismét aktuálisát teszi, akkor, akkor hamar. Elő, előhozakodok vele, ha nem, akkor osszamp akkor nincs, nincs Nem tudnék mondani egy ilyen szabványidőt, amennyit várok, és aztán újra jövök. Két dologról még mindenféleképpen szeretnék önnel beszélni. Az egyik az is, a korábbi kérdéseimet se tárgyaltuk teljesen kidált, közben volt érődik szünet is, meg a szellemi teljesítmény, nekem nem vagyok a csúcs fokán, hogy én érzek, de Ugye a tárgyilagosság szerethető, én a tekintetben nem tárgyilagos vagyok, én az érzeteimre hagyatkozom. De ez korábban is így volt, és most már be kell, hogy valljam, így is fog maradni. Én érzek az ön által vitt szemléletmódot és praxis illetően nem árvaságot, mert az túlzás, de egy olyan szemléletmódot, amely a magyar politikára nem jellemző. És felírtam magamnak egy kérdést a beszélgetés végén, hogy ha értelmezhető a kérdés, ez a közigazgatási minisztérium ez értelmezhető-e a kormányzaton belül? Hiszen számtalan olyan dolog van, ahol ön egy másik minisztériummal kell, hogy egyeztessen, mert bizonyos területek oda is tartoznak, és vannak olyan különbségek, amelyek, ha nem oldódnak fel, akkor hiába születik meg önből egy iniciatíva, az nem realizálódhat, már amennyiben egy iniciatíva egyáltalán realizálódni tud. Hát én ebből a szempontból nem vagyok ennyire, Determinista fogalmazunk úgy, mert van olyan kezdeményezésünk, ami, ami várakozásokkal ellentétben is viszonylag simán és szépen átment a kormányon, és, és sikertörténetté vált, úgyhogy mindenki azt mondta, hogy teljesen hülye vagyok. Mondjuk a versenyképes a program például, amit ma már, ma már mindenki most az, ami már a hódnézővásárhelyi járásban is ott ott megszületett a, meg, meg, a megállapodás most. Hát tavaly az történt, illetve idén az év első felében az történt, hogy a többi település gyakorlatilag kiszavazzaló. Azt tudom, az de mi sárhelyen. változott? Hát nem merem megkérdezni, de valami, változott, valami megváltozott, és mindenki aláírta a megállapodást. Félek, hogy úgyse tudnám meg, hogy valójában mi változott. A lényeg az, hogy Nagyon örülök. Én ennek, nagyon örülök. Én ennek nagyon örülök. Hát nem akarok egy újabb másfél millió forintos fizetési, fizetett kampánya szembesülni saját magammal szemben. Tehát annak a politikai életben olyanok, akik eszközökben és, és eszkölcsi korlátokat nem ismerve jutnak előre, vagy mennek előre. Úgyhogy pedig nem akarok beszállni ebbe a versenybe. Tehát, és akkor a, nem marad? A lényeg az, hogy béke van. Nem érdekel, hogy lemaradok, nem Jó. ehhez mérem Magdalban. Nekem a nem, verseny de. nem abban, van, hogy ki tud bicskázni. Nem. Nos, tehát béke van helyi járásban is, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a versenyképes járásokról egy évvel ezelőtt mindenki azt mondta, hogy vagy az, hogy egy tojásfejű értelmiségi vagyok, egy hülye, naív, aki nem ért a dolgokhoz, vagy pedig egy komplett idióta, aki rosszat akar a, a kormánynak, a Fidesznek, az országnak, vérműsletettől függően. Ma már mindenki ellenzéki, kormánypárti egyetért abban, hogy a versenyképes járások. Tulajdonképpen egy jó kezdeményezés. Azt árulj el, hogy mennyi időnk van még? Azt hiszem, hogy mennyi idő van, 8 óra? Hát egy 5 perc még, okay. mondjuk. Um... Nem tudjuk, hogyha Netán nem a Fidesz nyer, akkor a szolidaritási hozzájárulással mi lesz. De feltételezzük fel, hogy a Fidesz nyer. E, és ez csak is annak örvény kérdezem, hogy mindaz, ami most az ön fejében van, de a választások miatt ez nem kivitelezhető. A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos változtatás, amely egyébként egyenesen eljuttathat bennünket Budapest helyzetéhez, e, az ön látja, hogy hogyan tudna úgy átalakulni, amely átalakulásról egyre többen beszélnek, de ugyanakkor egyelőre nem történik semmi? Hát én szerintem két, két olyan elem van, amivel mindenképpen foglalkozni kell a jövőben. A mértéke az és az együtt... irányultsága. Így van, így van, így van. Egészen pontosan az irányultságon belül is az, hogy azonosítható legyen a így, megfizető így, számára, így, így. hogy igen. De így, ő látja így, azt, igen. hogy ezt hogyan fog elérni? Hát én nekem, nem nekem mennyi kicsim, mennyi Vannak igen. Nekem javaslat. vannak javaslataim, és én látom, de azért nem akarom most behozni ezt a témát, mert teljes reménytelennek tartom, hogy a választások előtt négy hónappal értelmes vitát lehessen előfolytatni. Teljesen reménytelennek tartom. Elmúlt 35 év tapasztalat adagján. Uh, Ön arról beszélt, hogy jó viszonyban van karácsony Gergelyel, amire lehet, hogy Karácsony Gergely azt mondta, hogy hihi. -hi. Ön el tudja mondani, hogy milyen döntés és mit született a kormányülésen Budapestel kapcsolatban, amelyel majd nagyjából fél órával később foglalkozni fog kis Ambrussal is? Mi született ott meg? Hát az, de ezzel ez a Gulyás ger, szerintem beszélt tegnap a kormányinfom, hogy a kormány meg akarja segíteni Budapestet, de ehhez az kell, hogy a, legyen egy helyzetleírás, egészen fontosan, hogy milyen pénzügyi helyzetben van. A Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban a Domonkos László szerint is, vagy szerinte ezt, ugye én a Budapest kapcsolatos vizsgálatokban nem veszek részt, az homályosítja el a látást bizonyos fokig, hogy a cégeknél óriási kintlevőségek vannak. Tehát a városvezetés a főváros adósságainak egy részét gyakorlatilag kiszervezte a cégekbe. És ezért van szükség egy világos helyzetleírásra, hogy valójában mekkora az az adósságállomány, mekkora az a pénzügyi lyuk, amin segíteni kell, illetve... Ennek, hogyha ez jogszabálysértéseket is magában foglal, akkor kik a felelősség, és ezt hogyan lehet ezt a felelősséget rendezni? De ezt a felelősséget kinek kell megállapítani? Hát ezt a felelősséget, úgyhogy hogy kinek? Hát meg kell nézni, hogy történik. Ezt az állam fogja megállapítani, vagy a fővárosnak de, kell megállapítani, de, de, Hát a fő, Nem, hát a folyik egy vizsgálat, ugye Domokos László vezette vizsgálat folyik. Ennek kell megállapítani, de ehhez a fővárosnak az adatokat... Értem, hétfőn meg lesz a rendkívüli közgyűlés. Meg fogják hozni azt a döntést felteltően, vagy sem, amelyre egyébként a kormány igényt tart. De amiről ön beszél, az azt mutatja, hogy ugyanakkor azok a vizsgálatok, amelyek a számszerűséget is befolyásolják, azok még közel sem fejeződtek be, és december vége, ki tudja, hogy ennek a folyamatnak, melyik pillanatában fogja találni magát, majd hogy ezek valahol találkoznak-e majd az elkövetkezendő 31 vagy 32 nap folyamán? Igen ezek közelhető, igen. Tehát önmagában az, évőgőre, a fizetőképtelenséget kimondja, az, az, az még nem elegendő ahhoz, hogy megkapja a fővárosra az anyagi segítséget? De elképzelhető elegendő. Ezt most, a kormány döntése az elsősorban ez volt. Tehát, itt mi igen. Tehát ilyen értem vannak rövidtávú és hosszútávú feladatok is. Nyilván a vizsgálat, szenelőség megállapítás, szabályosértések kivizsgálása ez hosszabb dolog, mint az, hogy most egyébként a fővárosnak nullás költségvetéssel kell fordulnia az év végén, és ahhoz, ha kell segítség, akkor ezt a kormány meg fogja adni. Arra tud választ adni, és az utolsó kérdés, hogy ennek a folyamatnak az élére, mármint hogy a tárgyalásokat miért nem ön folytatta. Már csak azért is kérdezem, mert ön e tekintetben egy híresen jó tárgyaló. azt mondanám, hogy azért, mert rengeteg más ügy van, amit vinnem kell, akkor ez, ez, ez bagatellizálná a fővárosi problémát. Én, én kértem, hogyha lehet, akkor ne én legyek ebben bent. Egyrészt nekem van egy egyéni választókerületem is, és ahogy kanyarodunk, Budapest önmagában egy annyira bonyolult probléma, hogy szerintem egyrészt jóha Budapest budapesti, Bármilyen nevetségesnek is tűnik, de egy budapesti ember jobban ismeri a Budapest szerkezetét, mint egy veszprémi ember, meg az itteni, az itteni politikai kultúrát is fogalmazunk így. Másrészt pedig én az önkormányzati rendszer többi részével is kell, hogy foglalkozzak, ezért, ezért kértem én Latoczai Csabát, aki miniszter helyettesem, hogy ő az, aki specializálja magát Budapestre, én pedig visszam az önkormányzati rendszer egészét. Magyarul, hogy ez is a áll, hogy én önt miért veszprémi polgárnak szólítom? É, hát az is benne van, igen. igen. Köszönöm a rendelkezésre állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Elnézést, jövő héten az nem biztos, hogy jó, de majd beszélünk akkor még. Jó, köszönöm szépen. Mikor derül ki? Én már most tudom mondani, tehát jövő héten valószínűleg ilyenkor repülőn fogok ülni. Okay. Azt hittem, hogy ez Nem mondta. Nem, akkor, nem azt még nem mondta. Köszönöm szépen. Oké, okay, Köszönöm viszontelesen. Okay. Oké, Elmegyek pisélni, addig kikapcsolom a mikrofont. jó Ugye hát önök is tudják, hogy a klasszikus időszakban ilyenkor 8 óra 4 és 8 óra 31 között mi szokott lenni, és hogy az ides tova hetek óta nincs is nagy valószínűséggel nem is lesz már. Elmeséltem önöknek, hogy az a három osztot, amit létrehoztam, az hogyan jött létre, azt követően, hogy elvárt, elváltam, a korábbi társamtól. És ez csak onnan jutott az eszembe, hogy... Bár eredetleg is szándékomban át erről beszélni önök kell, hogy egy oldalú, mert ugye én beszélnek önök, önök pedig nem tudnak visszajelezni, a febb e-mail formájában, dora.fialajanos.gmail.com, vagy írhatnak hozzá szólást a Facebook oldalom, hogy... Én ide 8 óra 4 és 8 óra 31 közé, ez ugye egy élő lebonyolítású műsor, nem találtam kim semmit. Az, hogy Navras és Tibor jövő héten, december első péntekén repülőn fog ülni, az nagy valószínűséggel ismét azzal fog együtt járni, hogy nem lesz Kejfejancsi, mert uh, Filipov Gábor időbeosztása és Kisavros időbeosztása fix. Én pedig az elmúlt időben, ha tetszik, nem voltam túl rugalmas, vagy rugalmatlan voltam, és ennek a kialakult pinteknek a szerkezetét nem változtattam meg. Hogy ez 2026-ban is így marad-e, erre csak azt tudom mondani, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó, meg utolsó, meg, utolsó adás, de de Hát most éppen úgy tűnik, hogy a jövő héten nem lesz Kejfej Jancsi. Ezen 2026 folyamán valamilyen módon változtatni fogok, mert, mert ez így nincsen jól. Mint ahogy az nincs jól, hogy a Kejfej Jancsi ebben a három osztatban teljesen magára maradt. Ugye a klasszikus embett Kejfej Jancsi az élőlebonyolítású műsor hetente egyszer jelentkezik, 7 óra 5-től, kilenc óráig, és ez magára maradva e, tulajdonképpen semmi másra nem jó, mint hogy az ember fenntartsa az emlékét egy olyan műsornak, amihez régen köze volt. Ma nem az éges szólásomról leszek emlékezetes. Újabb és újabb kejfejancsiknak kellene lenniük, amelyeknek elsősorban technikai és de elsősorban anyagi oka van, hogy nincsenek. Az, hogy egy műsor magára marad és kizállapinteken jelentkezik, az arra jó, hogy az emlékét fenntartsa, de hogy így maradjon, annak sok értelme nincs, és azt a döntés pedig meghozni, hogy az ember a kejfejecsét átmenetileg vagy tartósan bezárja, érzelmileg nekem legalábbis nem könnyű. 2025 folyamán ezzel a problémával önök biztos nem fognak szembesülni, és 2026-ban is a választásokig ezügyben megpróbálok kitartani, de ez a helyzet. A másik két lába a Fiala Jánosnak, tehát nem a Kejfejancsinak, azok egészen másféleképpen alakultak. Ezek ugye az új lábak. Az egyik a, és alfabetikus sorrendben mondom, az egyik a kontroll, a másik pedig a magyar közöny. Egy egészen másfajta létezés az, amire én ezekben a közösségekben szertettem. Először is közösségekbe kerültem, amely az én életemben az elmúlt időben nem volt jellemző. A fejancsi volt a közösségem, az az egy vagy két ember, akivel együtt dolgoztam, ezek pedig nagyobb közösségek, a kontroll egyértelműen, de a magyar közöny is, és az, hogy ezek a közösségek befogadtak engem, miközben nekem súlyos kétségeim voltak a tekintetben, hogy én mennyire leszek majd ott, mondat nehezen befejezhető. Ezek számomra nagyon mély és emblematikus élmények, amelynek a részletes kifejtésétől, itt azért kell, hogy eltekintsek, mert ezt vagy elmondom egy Facebook Live-ban, vagy leírom, de így interaktivitás nélkül, önökkel szembenézve, így erről beszélni, az egyszere teátrális, egyszere semmit mondó, és egyszerre nagyon mély, megfelelő rész aláhúzandó. A kontrollban egy nagy közösség része lettem, ahova elsősorban azért mentem, mert dolgozni szerettem volna. Egyébként ugyanez vezérelt a magyar közönnyel is, ahol átmenetileg felmerült, hogy ott folytatódjon a Kejfej is, de nem akartam, egy fe, nem akartam két dolgot egy lovon megülni. Azt hiszem, hogy a mondás az ezzel szemben van, de talán érthető, tehát nem akartam azt azt a praktikus dolgot elkövetni, hogy a magyar közöny stábját és platformját egyszerre két dologra használjam, csináljam benne a magyar közönyös tartalmakat is, és a kejfejecsis tartalmakat is, és ez nagy valószínűséggel 2026-ban is így lesz. Ugyanakkor a magyar közönyös és a kontrollos tartalmak a maguk nemében sokkal inkább helytáltak, mint ez az egy szál kelyfejjancse, amely péntekenként működik. És itt nem az egyéni sikerérzetről van szó, hanem, vagy nem csak az egyéni sikerérzetről van szó, hanem a számokról is. Ugye abban a műfajban, amit én most művelek, és amely a közszolgálatiságtól továbbra sem áll távol, de most valami nagyon furcsa köztes helyet foglal el, a nem tudom milyen galaxisban, a számoknak nagyon nagy jelentőségük van. Az az utógondozás, technológiai utógondozás, amelyet a magyar közönyön, illetőleg a kontrollon megjelent tartalmaim kapnak, azok sokszoros nézettségét teremtik meg annak, mint amire egyébként jelen pillanatban a kejfejjelentség képes. A Kejfej nézettsége ebben a fél évben talán a legutolsó Kejfej volt, amely emlékezetem szerint a Navracis Befeszül cimmel volt látható, és annak az együttes nézettsége a Facebookkal együtt volt talán négyezer. Négyezer emberre nem lehet azt mondani, hogy kevés. Van, aki azt mondja, hogy két embernek is tart előadóestet nem tudom, hogy én még azok közé tartozom-e, aki két embernek előadó estet tart, de négyezer ember, hogyha most hirtelen itt lenne, akkor valószínűleg azért azt érezném, hogy nagyon sok ember kíváncsi rám, de hála jó Istennek, vagy sajnos, nézőpont kérdése, megfelelően és nincs itt négyezer ember. Ezzel szemben a magyar közönjön, illetőleg a kontrollon megjelent tartalmak általában tízezer fölött teljesítenek e, a Kontrollon lévő tartalmak, azok különös tekintettel a fiala az utcán nincsenek 30 ezer alatt, de 40-50 ezeres nézettséget mutatnak. Ezeknek természetesen van anyagi vonzatuk is. Ami a kontrollon való ö, ö, tartalmat illeti, ott én ö, abból adódóan a stáptag lettem, természetesen abból a kontroll részesül. Ez teljesen egyértelmű. Ami a magyar közönyt illeti, ott Zimon Andrással én 2025-ben abban maradtam, hogy mindaz a nézettséggel járó anyagi, ami egyébként az ott lévő tartalmaimat illeti, azt egy az egyben megkapja a magyar közöny, és ebből én nem fogok részesülni hogy az, ami majd 2026-ban egyebek között a magyar közé nézettségéből fakad, hogy azt én egyébként milyen mértékben akarom, vagy tudom a kejfejjancsi visszafejlesztésére fordítani, az már egy ennél sokkal kacskaringósabb kérdés, hiszen ezek a tartalmak, ezek egymást kiegészítő tartalmak, és az ismétlődéseket az ember megpróbálná elkerülni. Az, hogy három alapvetően ugyanolyan tartalommal rendelkező csatornát tartsak fönn, vagy működjek közre az életükben, annak nem találom az értelmét. Ahhoz, hogy a Kejfej visszakapja a régényét, arra semmilyen esély nincs, ami az interaktivitás lebonyolítás zenét illeti, ahhoz, hogy ahhoz, az, ahhoz szükséges anyagiakkal rendelkezzek, ahhoz alapvetően szükséges a kontroll és a magyar közöny. Úgyhogy jelen pillanatban a jövőt tekintve minden a kejfe Jancsi ellen szól. Még akkor is, hogyha emellett van az embernek a legmélyebb elköteleződése. Így aztán 2026 folyamán egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy én ezt a kejfejancsit átmenetileg, vagy tartósan bezárom. Arra még decemberben fogok ígéretet tenni, ha eljutok oda, hogy a választásokig kitartok-e a péntek mellett, vagy adott esetben egy másik műsorral még kiegészítem -e ezt, de a jellegi mentális és fizikai állapotom nem teszi lehetővé azt, hogy ezzel kapcsolatban egyértelmű ígéretet tegyek. Nagyon nagy élmény. Mind a magyar közöny elmenni, és hát egészen más a kontrollban, amely egy létező szerkesztőség, és amely létező szerkesztőségnek az életébe én ugyancsak időnként szagolok bele, de Hát más, mint amit korábban megéltem. Ugyanakkor ezek a csatornák más irányultságúak, más koncepciót vallanak. Szembe kell néznem azzal, hogy miközben ők az én integritásomat egy tízes skálán tízesre tiszteletben tartják, és ezt szeretném, ha komolyan is vennék, tízes skálán tízesre. Én ott valójában egy másik nagy egészet szolgálok, ha egyetként ilyen van, részint azt, amit Zimor András a magyar közönnyel akar elérni részint azt, amit Magyar Márton a kontrollal akar elérni. Az elmúlt hónapokban e tekintetben semmilyen konfliktusban nem kerültem a kétszerzővel. Itt vannak előttem azok a Facebook bejegyzések, amelyekre, ha kis szerencsém van, nem fogok kitérni, és amelyek az én szélkakas jellegemre, utalnának, mely szerint hogyan tudtam én a kontrollhoz elszegődni, aki egyébként Magyar Péterrel kapcsolatban kritikus gondolatokat fogalmaztam meg. Nos úgy, hogy amikor felvettük egymással a kapcsolatot, amit én kezdeményeztem, akkor ez, amit egyébként a kommentelők egy része fölvett, egyáltalán nem volt kérdés, illetőleg az teljesen nyilvánvaló volt, hogy részint a magyar közöny az én, illetve a kontroll az én, én pedig a kontroll integritását e tekintetben egy tízes skálán tízesre tiszteletben tartjuk, és ez még az is hozzátartozik, hogy az egyéb irányú megnyilvánulásaim kapcsán én eddig, tehát november legvégéig még semmilyen megjegyzést nem kaptam, amiatt, hogy mit mondtam a kontrollban a magyar közönyről, vagy a magyar közönyben a kontrollról, és ez szerintem így is van, bár az igazság az, hogy e tekintetben szerintem én is meglehetősen moderált voltam. Akik objektíve képesek tárgyilagosan, ha tetszik, szemlélni az én utamat, azok számára, ezek az elköteleződések nem kell, hogy ennyire meglepőek legyenek, és egyáltalán nem a magam szembeköpése az, hogy én elszegődtem a kontrollhoz, még akkor sem, hogyha legutóbb a Fiala Blahán összeállításban látszólag egy kevésbé tiszapárti összeállítás jött létre, Egyáltalán az az elképzelés, szerint abból adódóan, hogy én a kontrollnál dolgozom, abból adódóan én aláírtam valamilyen papírt a tiszapár támogatására, nincsen. Az egy másik kérdés, hogy az önök szemében, vagy egyes nézőim szemében ez egyértelmű. Én a magam részéről a tevékenységemet nem ehhez mérem, és hogyha embereket megszólítok az utcán, akkor nem annak függvényében válogatom be a montásba a véleményeket, hogy azok tiszapártyak voltak-e vagy sem. Önök közül egyesek ezt másféleképpen látják, lelkük rajta. Ami a kejfejancsi szemléletmódját illeti, nevezetesen azt, hogy az érzelmeket nem hagyja számításon kívül, és hogy a szereplőknek a Lelkét is kezeli arra, elsősorban a legutóbb az MLS elnökségének ülése kapcsán kellett ismét rájönnem. Csányi Sándor, aki ugye azt mondta, hogy az MLS hogyan szidják, azt még csak tudomásul tudja venni, de hogy őt és az édesanyját hogyan kívánják a pokolba. Az már nem tartozik ide, és hogy e tekintetben ő többet várt a környezetétől, és itt nem volt arról szó, hogy Orbán Viktornak ki kellene állnia. Kubatov Gáborral szemben Csányi Sándor mellett, mint ahogy a közelemben volt olyan személy, aki azt mondta, hogy Csányi Sándor máskor is mutathatna ilyen érzékenységet. Ugyanakkor a Kejfejancsi a szó klasszikus értelmében akkor is, hogyha néha eltévezti az arányokat változatlanul a mindenki egyért, egy mindenkiért mutó alapján kiáll Csányi Sándor mellett, mint ahogy annak idején emlékezhetnek, szóvá tettem, hogy amikor Csányi Sándor nyelvére vette Kocsis Mátét, akkor én mennyire hiányoltam azt, hogy Orbán Viktor, a képen Indiában tartózkodott, nem védte meg. Hát nagyjából ez az, ami a Kejfejancsi, illetve Fiala János hozzáállását az élethez jelenti. Én 33 megoldás, 33 égető problémára abban belül mindig a benne lévő személyeknek az oldaláról közelíteném meg a problémát. Ez már az én személyemből adódik, és ez most már így is fog maradni. Abban a reményben, hogy Kis Ambrus rövidesen befut. Én csak azért, hogy beszéljek, nem fogok beszélni, és egyben szomorúan azt is mondom, most eldöntve, hogy a jövő héten nem lesz kejfejelcsi, mert két hiányzót nem tudok pótolni, hozzátéve, hogy a kontrollos feltűnésem egy hétre vonatkozott a kormány sajtóban, és az is elegendő volt ahhoz, hogy kiürüljön a 804 és 831 közötti sáv, amely egyébként a kejfelencsi finanszírozását tekintve nem egy lényegtelen fél óra volt. Pont. de megjött kis ambus, és ezáltal segített nekem. Jajj. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem sokkal ezelőtt elmesélte nekem Navracs és Tibor, hogy ő személyesen kérte azt, hogy ne neki kelljen vezetnie a tárgyalásokat, tudatostel meg, hogy ő egy vidéki, az egyéni választókörzetére koncentrál, és egy fővárosi ezt jobban tudná tenni. Hogy ez végül is a problémák elkerülését célozte, vagy sem, de a kérdésre ezt válaszoltam hosszú ideje nem beszélgettünk. Mi most a legfontosabb? Hát szerintem ami a tegnapi napon történt. És abból is melyik? Hát ugye a tegnapi nap, ami egy, azt hiszem inkább egy kaotikus történet, aminek még hajnali kettőkor is volt folytatása, hiszen ben megjelent egy ö, magyar közlöny, amiben egy kormányhatározat volt. Csak ez az egy kormányhatározat, amit az összes intézmény és cégvezetőknek, és úgy tudom, szakszereti vezetőknek is elküldött a magyar kormány direktben. Ő arról szól, hogy ha a főváros bejelenti, egy fizetésképtelen, akkor a kormány meg kifizeti a béreket. De hogy ez mit jelent a valóságban, ezt nem teljesen érthető. Ugye tegnap a, a kormány azt mondta, hogy a fővárosi közgyűlés jelentse be fizetésképtelenségét, és akkor ő az esetben segít nem tudjuk miben, és nem tudjuk milyen módon, hiszen egyébként a segítséget ezt megtette volna eddig is, úgyhogy nem inkasszál, de pont ebben az időpillanatban, amikor bejelentették, hogy segítenek, abban a pillanatban beleemeltek 6,2 milliárdot, és most itt nem is túlzok a dologba, tényleg hát 10 órakor elkezdődött a kormányinfó, javában tartott, amikor arról szólt, hogy segít a kormány, majd 10 óra 59-kor leemeltek 6, nem is 2 hanem 6,3 milliárdot. Ide a különbsége. Mindez az ön fejében, hogy áll össze, vagy hogy nem áll össze? Mi van most? Azt, hogy nem értem, és ez zavar, hogyha nem értem. Vagy az van, hogy... Próbáltam kiszedni Navarási Tiborba, hogy végül is a kormány milyen döntést hozott, de nagyjából azt ismételte, amit a sajtó ebből ismertetett. Egyáltalán én úgy tudom, hogyha a fővárosi közgyűlés kimondja a fizetőképtelenségét, annak nincs jogi relevanciája. Ez így van, ilyen szó nincs is. köznyelben van ilyen szó, de önkormányzati rendszer esetében, hogy fizetésképtelenség ilyen szó nincs is, tehát is lehet mondani ezt a... Akkor hogy fog szólni ennek a hétfői közgyűlésnek, ennek hány napi rendjébont? Hogy szól? Most szövegezzük, de körülbelül arról szól, hogy a, amit egyébként szeptemberben a fővárosi közgyűlés az állami jelentése kapcsán megállapított, hogy beavatkozás nélkül, kormányzati beavatkozás nélkül fizetésképtelenné válhat a város, ugye ez egy nem jogi kategória, azt megerősíti újra. Ugye, ugye volt egy állami jelentés, ami szépen leírta a folyamatot, mi vezetett el idáig, azt kérte az állami számvőszék, hogy ne csak a főpolgármester ismerje meg ezt, hanem a fővárosi közgyűlés is tárgyalja meg. Megtőző. Mi ezt szeptemberben bevittük, és azt mondta a fővárosi közgyűlés, hogy egyébként ellenszavazat nélkül, csak tartózkodás volt az igenek mellett. Azt mondta a fővárosi közgyűlés, hogy tudomásul vette ebbe az leírtakat, és felkéri a kormányt, hogy haladéktalanul jöjjön le a főváros vezetésével tárgyalni, hogy a helyreálljon a fővárosnak a költségvetési, likviditási egyensúlya. Na most ez nem történt meg, azóta se. Ugye kedden egy levelet vitt a személyesen, nehogy elkever a postán a főpolgármester a miniszterelnöknek, főosztályozatot át is vette, ebben le leírtuk, hogy tulajdonképpen négy dologra van szükség. Egy, fizessék ki azt a Trolipénzt, ami 8,8 milliárd forint, ami jár Budapestnek, megvettük ezeket a trolibuszokat, kormány azt mondta, hogy az uniós forrásból fogják kifizetni, fizetni, kormányhatázatot is jelentettek meg, mai napig nem fizették. Kettő. Mikor kellett volna? 22 -ben. Kettő. A 12 milliárdos közösségi közlekedési normatívát azt utalják a fővárosi számlájára, ne térítsék el, ne inkasztálják, ne számítsák bele semmibe, hanem érkezzen meg az a pénz. Úgyhogy az a rendszer, hogy ezt nekünk kellene megkapnunk. De azt fogják, azt csinálnák, egészen biztos vagyok benne, elutalnák a pénzt, majd miatt megérkezne a számlánkra, eltérítik és visszamegy az államkincsterbe, mondván, hogy beszámítják a nyáron kapott azon a jogvédelemnek a terhére. Három. Itt milyen konfliktus vagy, milyen nézett van a főkoldermester és vitézidávítás? Szerintem nincsen, uh, itt azt hiszem, hogy egy félértés van a, a, a frakcióvezető részéről. Ugye valóban a, a, a szerződés, amit kötöttünk 2024-ben, az arról szólt, hogy 25-től kezdve a kormány nem, nem a fővárosnak utalja ezt a pénzt, hanem közvetlenül a közösségi szolgáltatóknak, tehát a BKK-nak. De nem, módosít, nem csinálták meg az ehhez szükséges jogszabály módosítást, ezért a költségvetési törvényben most is azt szerepel, hogy ezt a 12 milliárdot direktbe, közvetlenül a fővárosnak kell megkapnia. Tehát szerintem itt ennyi van, a van, szerintem itt nem. Ő valószínűleg a szerződésből indult ki, a költségetési törvény még nem ezt tartalmazza a tényszerűen. 3. A novemberi, azonnali, novemberi inkasszálás nem menjen végbe, mert ebben az esetben ugye 6,3 milliárdot lemelik négy, de akkor ezzel most... most már túl vagyunk, és a, de, és a négy pedig a decemberi inkasszállás sem menjen végbe, az ugye a 6,2-6,4. Ha ezt a négy dolgot a kormány megcsinálja, vagy pontosabban ugye ebből a harmadik, negyediket nem csinálja meg, akkor mi likviditási intézkedésekkel, de megoldjuk ezt az évet, és a fővelsi önkormányzat át tud fordulni, meg tudja kezdeni a, a jövő évet. Ezt nem csinálják meg, akkor ez 33 milliárd forintos lyukat fog ütni december 31-én, tehát ennyi mínusz lesz a számlánkon, azaz nem tudunk átfordulni 26. január 1 -re. Minden négy pont teljesülése együttesen szükséges? Így ez Minden nem válik. Közülük a harmadik kiesése. Az azt jelenti, hogy akkor ez a... De valószínűleg, hogy innentől kezdve a kormány eldöntötte, hogy akkor a... Jó, a, a miniszterelnök úr kifejezésével élve, ez egy tüdőlövés. Ez történt, tehát hogy most ők azt, azt hiszem, hogy eldöntötték, hogy mégis őt a fővárost. Én ezt eddig nem hittem erről ebben, most azt hiszem, hogy ezt történt. De ha ön ezt hiszi, már pedig ön erről többet tud, mint én, és ezt nem is érdemes itt részletezni, akkor a hétfői közgyűlésen kimondott izébizé, az mire lesz jó? Ezt kérte a kormány, hogy ugye akkor még amikor összehívtuk, akkor még nem ismertük azt a kormányhatározatot, ami megjelent, ami tényleg semmiről nem szól. Tehát csak egy, hogy próbáljuk még pillanatra értelmezni, az értelmeztetlen. Ugye azt mondja, hogy majd kifizetjük mi a béreket. Mennyi a bér, amit mi fizetünk eh, havonta? Ez körülbelül 18 milliárd. Egy benne olyan. van. Igen. Ebben benne vannak a a könyvtárosok, a közösségi közlekedésben dolgozók, a bmsk ben dolgozók, a dolgozók, a dolgozók, és nem akarom végigmondani a sort, de ezek azok a kollégáink, akik közvetlenül kapják a pénzt már olyan szempontból, hogy a főváros meg támogatnia kell azt a közszolgáltatást. Vannak olyan cégeink, gyógyfürdő, vízművek, csatornázási művek, a Budapesti Sportközpont, akik úgymond önfenntartóak, mert ők saját maguk tudják finanszírozni magukat. A főváros nem is ad, és nem is adhat számukra támogatást a működéshez, tehát ők, hogy így mondjam, jól vannak, köszönik, mert meg fogják oldani a, a, a, a működésüket. De a többi elem, az nem tudja megoldani, mert az fővárosi forrásból működik. Tehát az ő bérüket, hogyha átvállalja a kormány, azt jelenti, hogy ő havonta 18 milliárdot, éves szinten 200-210 milliárd forintot kell, hogy beletegyen a főváros költségvetésébe. De nyilván nem erről van szó, mert akkor körülbelül ezt írták volna le, hanem belementek valamilyen, nem tudom, mint hogyha a Dunaferről lenne szó, hogyha majd a Dunafer megy, akkor majd a ö, bérgarancia alapból a csődeljárás során majd kifizetik a, a dolgozóknak a bérét. De hát ez nem erről szól ez a Önnek követlenül. ebből mi olvasható ki? Az, hogy szerintem nincs kitalálva, hogy mit akarnak csinálni, vagy ha kitalálták, akkor pedig az, ha, ha rosszul akarom értelmezni, akkor az van, amit már az előbb mondtam, hogy eldöntötték, sőt minket. Hogyha egyre fokkal jobb megértésem van a dologgal és pozitívabb, akkor az van, nem találták, hogy mit akarnak csinálni, csak csinálni akartak valamit, de nagyon. Lehet tudni, hogy szokatlan helyszín lesz. Hány órakor lesz? Ez estőt hogy délután öt órakor lesz ez. Lesz ennek valamilyen előadója, vagy hogyan lesz ez megtárgyalva a frakciók részéről? Ez egy normál fővárosi közgyűlés lesz, csak a helyszín ebben a szempontból különlegesebb. Ugye de azok a kérdések, amelyeket ön, fog ez ön, lenni, ön fölvet, azok nagy valószínűséggel, ha másért nem, akkor az ön szájából elő fognak kerülni. Nyilván, de ugye azért nagyon nehéz elmagyarázni egy olyan kormányzati nem tudom mit, izét, ami, ami azért értelmezhetetlen. De ezt mondjuk persze, hogy hol a kormány is értelmezi, de mondjuk azért a mégis mégiscsak írásbeli műfaj, tehát ezért ezt jobban lehetett volna ezt fogalmazni, ha segíteni akarnak. Hanem nem akarnak segíteni, csak most a politikai lejátszás részébe vagyunk, már lehet, hogy ez is, már a lejátszás rész ez a csődbelőknek, de még eljátszuk azt, hogy valójában meg akartalak menteni, akkor, akkor értem, hogy miért ez született a akkor Mi múlik, hogy elfogadják el, vagy semmi? A köztyűlés. Nyilván 17 képviselőn, tehát most nem, de nem akarom mennyire lehet de, de legyünk, amit leírt a kormány az alapján, ha ezt így szó szerint értjük, akkor tök mindegy, mit dönt a fővárosi közgyűlés, akkor csődbelögtek minket. Mert akkor az fog történni, évvégén, mínuszban vagyunk, nem tudjuk kinyitni a boltot, persze lehet utána azt mondani, hogy majd a... Bartók Béla Emlékház dolgozónak a bénzet, és közvetlenül a kormány fogja elutalni a dolgozónak a számlájára. Egy, nem hiszem el, hogy ez így tudna lenni. Kettő, ez oké, okay, értem, hogy ez a januári kivizetés, és a februárit is, meg a március is. És akkor az áramköltséget azt meg adományokból szedjük össze? Jó, tehát most még nem tudja megmondani, mi lesz az a kérdés, amire igennel vagy nem De elmondtam. Az volt a, ez a kérdés. Megerősíti a fővárosi közgyűlés a szeptemberben hozott azon döntését, hogy az államos is megállapított. Kormányzati beavatkozás nélkül a város fizetésképtelentén válik ez évben. Ennyi. Ez elege, ez... Mire? Nem, még nem. Ez azonos lesz azzal, mint amit fizetésképtelenségnek értelmez a kormány. Tehát nem fogják azt mondani, hogy nem is abban a kérdésben szavaztak. De ez havverés. Ez havverés. Oké, okay. Ki mondja? Nincs ilyen, hogy fizetésképtelenség. De ezt meg, megbeszéltük se. már a legelején. Következhet-e ebből az, hogy december folyamán megkapják azt a pénzt, ami egyébként kihúzná önöket a vizekből, illetve mennyi az a pénz. Egyetlen mit gondol ön a decemberről? Hát ezt elmondtam, ha a kormány ezt csinálja, amit most csinál, az mínusz 33 milliárd forint. Pont. Ez matematika, tehát ebben nincsen nem érdemes politikát. lát-e arra esét, hogy 33 milliárdot a kormány decemberben? Én tegnap óta nem. Ugyanis, hogyha akarták volna, akkor megcsinálták volna. Tehát tegnap óta nem. Ennek a, ez a 33 milliárd, ez előfeltétele annak, hogy Budapest ne kerüljön csődhelyzetbe. Így. Tehát, csak értsük. hogy van egy folyószámla hitelkeret. A folyószámla hitelkeretet vissza kell fizetni december 31-ig. Ez törvény is mondja, mert a hitelszerződés is mondja. Mi azt mondtuk, hogy ha a kormány kifizeti az adósságait, és nem inkasszál minket indokolatlanul, hiszen egyébként eddig elvesztette a pereket, akkor ebben az esetben mi ezt megoldjuk. Akkor az nullára hozzuk. Ha nem, akkor 33 milliárd a mínusz. Miért pont baj ez? Megszegjük a hitelszerződést ezért. De ennél van egy nagyobb bond is, hogy a következő, a január 1-től, január 2-től megnyíló hitelszerződés nem tud megnyílni majd. Mert azt fogja mondani a finanszírozó bank, tök jogosan, ne haragudj az előzőt se fizetted vissza. De akkor én hogyan nyissam ki a hitelkeretet? Márpedig Ugye ez nem olyan, mint a gazdák hogy okosan, vagy a monopoli, hogy a kör végén kapok egy induló összeget mindig. Tehát a kör végén azt a pénzt viszi át az önkormányzat magával a következő évre, amely megmarad neki a szám lehet. Ha minusz marad meg, akkor mínusz viszi magával. Ha plusz marad meg, akkor plusz marad, viszi magával, és arra tud folyószámolni hittel eljutni, jövő év március 15 akkor is az ipörlőzési adóbevétel következő időpontja. Kettő között nem nagyon van. Mit jelent a csőzhetet? Hát, ugye ezt még soha nem próbáltuk ki, de, de hát azért ebbe azt jelenti, hogy akkor január másodikán nem tudjuk fizetni a toll, nem tudjuk fizetni az intézményrendszerbe a béreket, nem tudunk utalni a cégeinknek pénzt, ezért ez ők ha még van folyószámla elkerülhetők, akkor adból még egy darabig elvannak, aztán utána ők sem tudják ezeket kifizetni. Soha egy önkormányzat ilyet nem jelte át Magyarországon, amikor így terjedt volna szét a rendszerbe ez a, ez a likviditási probléma. Szerintem én azt gondolottam tegnapig, hogy ezt nem próbálja ki a kormány, most inkább azt gondolom, hogy ezt ki akarja próbálni. Az a kormányhatározat, amiről ön beszélt, és amely éjszaka meg a magyar közlőjében e tekintetben nem jelentett garanciát. Mire? Az van beleírva, hogy ha a főváros fizetésképtelenséget jelent be, ami ugye nincs, de mondjuk oké, okay, politikai lózunk rendben, akkor majd ő a béreket kifizeti. De mi? Államosítja a BKV-t, és akkor majd ő fogja közvetlenül? Vagy hogy, hogyan gondolt? Az Alacskai úti idős otthont államosítják, és, és akkor közvetlenül ők fizetik a béreket? Nem értem. Tényleg nem értem, miről van az. ez nem ugyanaz, mint az oltalom. Ez nem ugyanaz. De érti akkor, hogy miről van Tehát nem az volt. Tehát. Most akkor holnaptól a miniszterelnökség munkatársa lesz az összes fővárosi közszolgáltatási dolgozó, és kirendelik munkavégzésre a BKV ö, telephelyére, vagy a BKM keresztúri úti telephelyére, vagy, vagy hogy? Akkor majd a miniszterelnökséget vezető miniszter fogja bérszámfejteni a bérüket. Nem értem. És ugyanúgy pénzbe kerül. Tehát vegyük észre, ugyanúgy pénzbe kerül, akkor miért nem fizetik ki nekünk? Ugyanúgy ki tudnánk fizetni a béreket. Nem világos, mi történik. Ha mondom, vagy az van, hogy államosítás felé mennek, mert akkor értem ezt, amit leírtak, vagy foggalmuk sincsen. Akkor történik. minden, de akkor mind ezt államosítják, ami egyébként a fővároshoz tartozik. Hát akkor minden. De de úgy, és csak a fővárosi intézményekre vonatkozik, más önkormányzatok hasonló intézményeit is. Nyilván ez nem tud gondolom, de, de ilyen rapid gyorsaság, ezt fogják végigcsinálni, tehát ezt hiszem, hogy a valóságban ez lenne. Ha csak, nem tudom, valami, valaki bátorra a magát az éjszaka, és azt gondolja, hogy akkor ezt meg lehet csinálni. Nem tudom. Mi a, tehát, mi a konstrukció? Mi az elképzelése a tekintetben, hogy ebből mi következik? Hát a konstrukciót ezt nem tőlünk kell megkérdezni, azt a kormánytól. Hát Jöttünk, ők szövegeztek valami. Ő mit, mit olvas az, az van. Még egyszer mondom, két dolgot olvasok. A. Vagy eldöntötték, hogy csődbelökik a fővárost. B. Ha megengedőbb vagyok, akkor fogalmuk sincsen, hogy mit kellene csinálni. Csak valamit csináltak. Ez a, ismerjük ezt a cselekvést, hogy csináljunk igen, valamit. Oké, de a B az az a hiszen attól még a főváros csődben megy, hogy ez ha ez így megy végig, akkor persze, igen. Oké, és ott mi milyen következménye jár a fővárosra nézve? Hát ezt ez előbb elmondtam, tehát ugye egyre soha nem próbáltak egyetlen önkormányzat kettőt, egyértelmű. Január, másodikán nincsen likviditási kerete akkor a fővárosnak, hiszen nem tudta lezárni ezt az évet. Tehát, nem tudja megnyitni akkor nem lesz pénz, nem Semmilyen. lesz pénz, effektív a számlán. Milyen pénz nem lesz a számlán? Semmilyen. Hát ha most, december 31-én, mínusz 33 milliárd lesz a számlán, akkor január mitől lenne plusz? Mitől lenne a folyószámban Mit Mitől tudnánk bármikinek is utalni pénzt? És akkor mi? Hát ön szerint, én nem tudom, a jellegi szellemi állapotomban én nem tudom jelenleg -e elképzelni azt, hogy ez most milyen helyzetet fog előidézni. Hát, még egyszer mondom, január 5-i -e de... kell fizetni az intézmény egyszerben. Utalni kellene pénzeket a BKM-nek, a BKK-nak, a közvilágító cégnek. Milyen mozgástere van most önnek? Vagy mi az, ami mi, akkor december 31-ig észszámol és utána? Hát, ezt mondtuk, de nem most kezdtük el mondani. Május óta ezt mondjuk, hogy vegyék már észre, hogy ez tök lineálisan megrajzolható, hogy ide fog vezetni. És amikor azt mondjuk, hogy itt vagyunk november 28-án, és pont ugyanott okay. tartunk. Belelöki ebbe a gödörbe a kormánya fővárost, és akkor bekövetkezik az, hogy nem fog járni a hatos villamos Hát, vagy államosítják, és akkor már dolgozói lesznek innentől kezdve, vagy közvetlenül a miniszterelnökség dolgozói. Nem tudom, mi a terv. Ugye nekem még itt van meg annyi témám, de ezeknek a jelentősége, azok eltörpülnek ehhez, e -e -ehhez képest. Csak a kérdés az, hogy van-e még bármi, amit nem kérdeztem meg, és amiben érdemben tud. Mert ugye a megoldás az az, hogy utaljanak 33 milliárd forintot, nem, nem is kellett volna utalni, nem kell volna inkasszálni ebből a 13 milliárdot, 6,2 meg 6,2-t, ott okay. nem kellett volna, és egyébként ami meg jár, azt meg ki kellett volna okay. fizetni. Oké, rendben van. Ki mondja a csőthezete, nem létezik, hogy akkor elkezdődik valamilyen tárgyalássorozat a főváros és a kormány. között vagy? Mert június óta erre nem lett volna lehetőség. De most decemberben másféleképpen lesz. Legyen így. Mitől beszem, Attól, hogy a, amúgy egyébként az egész olyanban végig én voltam szerintem a legoptimistebb, és a leg, e, e, e, azt gondolták, hogy én nem értem, hogy mi történik, miközben tök egyértelmű irányban vagy a dolog. Én azt gondoltam, hogy nem tud ennek az a vége lenni. Én tegnap óta, tegnap e, délután óta azt gondolom, hogy a kormány mondjuk mondom, vagy eldöntötte, hogy akkor ez legyen, csőd, és belelőkő a főváros a csődbe a közszolgáltatáséval együtt. Nem tudom mi értelme van, de... Dacára annak, egyszer... hogy, amit ön mond, elképzelése sincs arról az állam, vagy a kormány, hogy ez egyébként mivel jár együtt. B. Nem döntötte el, de pont döntésképtelenségéből adódóan be fog következni az áhelyzet. És, és én sokáig azt gondoltam, hogy, a, hogy ez egyszerűen nem tud megtörténni. Most azt hiszem, hogy ez inkább ennek adok esélyt. Ez politikai szándék? Hát ugye a B verzióból indulunk ki, tehát ez a nem tudjuk, hogy mit csináljunk, de a végül kárt okozunk, az nem politikai szendék, az bénaság, Az kormányzati bénázás. Az A verzió, az, az nyilván az egy politikai szándék, Ez egy tudatos politikai döntés. Mert ugye vannak olyan azban rajzolók, akik azt mondják, hogy a Tisza pártnak majd az ehhez a döntéshez való viszonyulása lesz alkalmas arra, hogy kárhoztassák őket egészen az áprilisi választásokig. Ezt, ezt ebben nem értem a logikát. Mert hogy a Tisza párt, amit egyszer már szeptemberben megszavazott, megszavazza még egyszer, megerősíti még egyszer. Mindenképp is, ami jogi következménye van egy közülési hatázat. Megerősíti még egyszer. Hozzáteszem, azt nem szavazta le a fidesse, csak letartózkodta bátran az állami száművőszék jelentését. Vagy az állami száművőszékkel nem értett egyet, vagy nem tudom. Rossz volt az időjárás. Tehát egyszerűen az, hogy a az állami számúlászik jelentését még egyszer megősít a közgyűlés. Erre majd minikampányt épít a Fidesz, vagy mit csinálni? Nem értem. Ugye arról volt szó, hogy Domokos László a maga kutatás kutatása kapcsán azt látta, hogy a fővárosa tartozását különböző intézményeinek csoportosította szét, így fogalmazott a miniszter úr. Ez mit jelent? Hát, hogy nincsen reális kép a Főváros Egyes intézményeinek gazdasági helyzetéről. Miért ne lenni? Mert hogy ezek nem rendelkeznek. Mivel? Tehát a Gulyás Gergé is mondta, hogy egy csomó uh, cégnek nincsen befejezett... Uh... Micsodály? Ezek cégek? Hát ezeknek könyvvizsgálatuk van. Mikne, mi gondolom, ő is hallott ezt. Szerencsére ezt már nem. De milyen lenne egy cégnek? Könyvelése, vagy mi, milyen nincsen? Ugye a gazdasági helyzetük nem egyértelmű. A pénzügyi helyzetük. De... Tényleg? Hát erről beszélünk. Nem egyértelmű, mert nem tudjuk, hogy tudjuk zárni az évet. Hát erről szól. Hát én ilyet. De... A Domokos László kérte, hogy szeretne helyszíni szemlét tartani a, BM, a budapesti közműveknek a telephelyén. Én ott voltam, még a szakszeretek is ott voltak. Na, ő nem jött el. De persze nem tudom, hogy helyszíni szemlével mit vizsgált volna meg, hogy megállapítja, hogy a százas csavar van-e, vagy nincsen, vagy mi, mi történt van. De nem jött el, tök minden. Tehát, az országba sem volt. De akkor mire volt jó az esemény? Hát mit Hát ő kérte az időpontot is. Ez mikor volt? A aztán talán két-három há csütörtökön volt, ugye ez egy érdekes volt, mert akkor aznapra a kormányt meghívta a szakszeretek is, hogy akkor semleges helyszínen tárgyaljonnak a főváros vezetésével, vagy valami történjen, aval kormány sem ment el. 9 órakor Domokos úr nem jött 11-kor a kormány. De az elsőt maga a Domokos úr kérte. Hát azt kérte, hogy ő szeretnék megnézni a budapesti közművek egyik telephelyét, a, ott a célgépeket. És, a, és akkor meg, megnézni, hogy a felüljött bizottsági jegyzőkönyvöket szeretnék még helyszínen elolvasni. Tudok, hogy rendben van, csak ő jön, el, de nem jött el. is. Az, hogy szakszervezetek adott esetben munkabeszüntetéssel, vagy politikai akciókkal mit lehet elérni, hozzátéve, hogy maga az a menet, amit Karácsony Gergely hirdetett meg ez a Budapest büszkeségmenet kettő, amire szintén vitézi Dávid megjegyzést tett, mondván, hogy a büszkeségmenet egyen, ezt nem kéne egybevetni, de lehet, hogy sok beszédnek sok az alja. Az mire irányul? Meg hát ez alapvetően azokat céloznám meg, akik önt itt, akik ön itt, önt itt meghallgatták, mert azért ezt ennyire nyilvánvalóan tegnap számomra senki se nem mondta el. Hát ez arról szól, hogy a közgyűlés dönt 5 órakor, és ezt a döntést a főpagyomester személyesen szeretné elvinni a Karmelitába. Erről szól ugye az a cím, amit nem olvasott föl, hogy tüntetés irány a Karmelita. Irány, irány a karmelita Tehát erről szól ez az esemény, valóban, hogy elvinni. Hát, hogyha a kormány azt kért, hogy még egyszer mondjuk ki, amit az állami szemben akkor kimondjuk, fölvisszük, aztán reméljük, hogy a, azt a kormányhatározatot, amit gyorsan írtak az Éjszaka, azt egy kicsit tovább írják, és tovább gondolkoznak rajta. Vagy egyébként az egésznek persze semmi értelme, mert ha eldöntötték, és hogy belökik a fővárost akkor tök mindegy egyébként miről beszélünk. Kicsit belefáradt? Nem fárad, belefáradni, nem fáradtam bele. Szerintem egy... egy a, az nagyon szomorú lehet, hogy sok sem fog kiderülni. Tehát az nagyon szomorú lennék, hogyha akkor az derül neki, valójában végig a b -t -zó -t -zó volt, azaz a kormány azt gondolja, hogy meg kéne ezt valahogy oldani, csak mindenféle magáta felállított politikai ö, döntéspontok miatt ezt nem tudja megúrni, és a végeredménye egy totális káosz lesz. És, és az a baj, hogy ezek közszolgáltatások, tehát ugye ezekkel szórakoznak. Annak sem örülök, hogyha a Dunaferrel szórakoznának, most egy, egy céget ki de azért ezek mégis azok a közszolgáltatások, amelyek a budapesti gazdaságot... Jó, de éppen, a, éppen ennek a súlyossága az ellen szól annak, hogy ez a B-verzió ez e, meg is valósulja, mert kardjaként függhet Budapest fölött, de december 31-jéig meg kell oldódnia, és valami belül arról szól, hogy megoldódik, de hogy hogyan, azt nem tudom megmondani. Én ezt gondoltam egészen tegnapig, hogy meg fog oldódni, most már ebbe az időrövítsége miatt? Az időrövítsége most egy hét meg letne egy ilyen problémát oldani, egy hétvége alatt. Tehát nem a komplexitásra van itt szó, mert akkor most már viszonylag egyszerű megoldásokkal lehetne, hanem arról van szó, hogy ha eddig nem, akkor ezek után miért jönne rá arra a hogy De nem kockáztatja azt meg, amit ő mondott. De ez eddig is nyilvánvaló volt. Ugye ennek mi a következménye? A következménye az, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, de az csúnya lesz. És most nem a politikai részét, mert tényleg egy pillanatra vegyük le a politikai részét a történetről. Mert tök mindegy most ez, hanem az a, az a része, ami a valóságról szól. Hogy itt vannak közszolgáltatások, közszolgáltató cégek és intézmények, akik fölött lebeg az a, a demoklász kardja, hogy mi fog történni velük január másodikától. Én nem tudom, hogy mi volt a nagy ötlet abban, hogy éjjel 2 óra 22 kora, a, a Ulyás miniszter úr közvetlenül levélben keresi meg a budapesti művelési központ vezetőjét, a képszakszervezet vezetőjét, a ö, MKKS vezetőjét és egyben a fővárosi Szabó Ervin könyvtár vezetőjét, és őket nyugtatja egy olyan kormányhatározottal, ami éjjel jelent meg, és amiben igazából semmi nincsen. Magyarul, hogy ez egy bullshit, hogy Budapest nem lehet működésképtelen és a kormány szerint ez párpolitika feletti cél. Lehet, hogy ezt akarják, de hogy akkor viszont a B-verzióban vagyunk, azaz azt, ezt akarják, de addig fogják itt csűrni, a dolgokat, mi elrontják ezt az egészet. A kormány tegnap döntött, és a Kormányi Infona, is mondtam, a kormány főváros fizetésképtelensége esetleg is garantálja a főváros közszolgáltatások zavartalabb működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket. Minden adott lesz ahhoz, hogy BKV mehet szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek. Karácsony egyéb politikai akciói. ezért nem a fővázsló, hanem Budapest működők képességéről szólva, hanem a saját politikai felelőssége ahol akar kibújni. Tíz éve nem BKV menetre, hanem BKK menetre, nem én Ezeknek Nem tulajdonítottam soha nagy jelentőséget, csak az a bajom, hogyha pont ennyire foglalkozott is, ilyen messziről ránézve a kérdéssel a kormány, akkor... Innentől kezdve azt hiszem, hogy mindegy is, hogy mit csinálnak, pont ilyen kormányhatározatok fognak kiönni szakmányban az elkövetkező napokban, vagy még egy se. Ennyi se. És ennek az a vége, hogy nem lesz megoldás ennek a dolognak. Ját, ja, én mostanáig azt gondoltam, mint a Napros és Libor jövő héten repülőgépen ül, így aztán két elem is kiesett ebből a péntekig helyi fejlődésből, de a mostani beszélgetésünk az most arról győz meg, hogy valahogy mégiscsak beszervezet két beszélgetés. és fél nem ér el. Nem. Jó, akkor majd, hogy valahogy beszervezek két beszélgetés, mert azért ez egy nagyon izgalmas hónap was, és nem hiszem, hogy meg szabad engednem azt, hogy önt elengedjem, um, mert önnek erről beszélni valószínű, biztos nem jó érzés. Szerintem bencsen, nem keverek benne, hogy milyen jó vagy rossz érzés a történetben, én nagyon szívesen beszélek róla. Ha ezzel bárkit is meggyőzünk, aki hallgat minket, aki meg tud győzni olyanokat, akik döntéshozók ebben a dolog, valódi döntéshozók, akkor már sikeres lenne ez a nap. Ha nincs semmilyen jogi relevanciája a, a, a hétfői közgyűlésnek, akkor egyetlen Még hívják össze? Mert És formálisan öleget tegyenek a korválykérésének? Ha, ha ez kell nekik, hogy segítsenek, csak ugye segítsenek, tehát mi segítségre van szó, hogy rossz is az Tehát tényleg azt mondják, hogy Mondja ki a fővárosi közgyűlés a fizetésképtelenségét, de levesztünk a számlájáról 6,3 milliárdot. Tehát ez tényleg ez olyan, mintha elmenne a 11. kereti önkormányzathoz, hogy akkor önnek szüksége van szociális segélyre. Beáll a sorba. Adnak önnek egy papírt. Tessék, aláír egy nagyon de azzal lendrettel, odamegy oda megy valgához valaki, gyomorrovág és kiveszzi a zsebéből a maradék pénzét. Majd azt mondja neki, miért nem írtam a És ő mit mond, hogy ne haragudjon, annyit vett a zsebemből, mint körülbelül amennyit tudok kérni most. Nem kényzom tovább, akkor jövő végen találkozunk. Köszönöm.